And now for something completely different. Brassa brassa mandelmassa så hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Tommy filma Niklas och Emilio. Mitt namn är Tommy Jansson och med mig som vanligt har jag Emilio Spenetti och Niklas Lundqvist. Hej mina vänner, eller tja! Tja, tja Tommy! <tja> ja, Niklas ja. är inte med oss som vanligt, eller eh, du kanske är med oss Niklas? Ja, jag måste väl. <tja> Det är nästa Stig Helmer film, den ofrivilliga podcasteren. Apropå Stig Helmer, någon som har sett den nya Stig Helmer filmen det en, Nej, det är ingen i hela Sverige som har sett den, Eller jo, jag... det, det är en sån här film som svenskar älskar. Jag har en statement att säga apropå Stig Helmer. Jag är en av de få svenskarna som aldrig har sett en Stig Helmer-film. Jag har sett Tommy. Jag har sett snuttar ur den bitar men jag har aldrig sett den för liksom tidskod 00000000 till när fan slutar hur lång den är. Eh, däremot kan jag hela filmen precis som jag kan Prison Break. Jag har inte sett Prison Break he heller men jag kan allting som händer. Där. Samma sak är vad fan heter de där Mad Men har inte jag heller sett men jag vet allting vad som händer i det universumet. För att folk West snackar wing. om det så jävla mycket. Eh, West Wing, West Wing dodger jag, för det vill jag se. Ja. Uh. Det vill du se, Tom. Ja. Det vill du se. Men West, West Wing är lite annorlunda. För där bygger jag upp någonting. Hur, hur jag tror det kommer vara. Jag vet ju att det kom, de kommer springa runt i korridoren. Och snacka jävligt snabbt med varandra. Men Du har ett pris... eget universum i huvudet, liksom. Ja, precis. Men Prison Break och eh, Mad Men i, kan... Går du inte Dodger för liksom alla dina kompisar Tittar på det, och alla älskar och Alla skriver ju om vad fan som händer Det verkar inte hända någonting i Mad Men eller Prison Break Eller La Lasse filmer jag, jag, jag har några kompisar som gillar att ut och segla Jag vet inte hur många gånger jag har hört om de här quoterna liksom, eh, Det är någonting med anker och någonting med älskling eh. ja, ja Släng i ankeret älskling Kanske när man säger <laughs> någonting Jag vet inte Jag, jag vägrar se de där filmerna Eller jag har ingen ja, lust nej. Och det är, det, kommer, det är samma sak med Woody Allen som jag senare kommer att prata om Men det, det är no, någonting där också som eh, Hänger samma. Det, det har varit en hektisk vecka Det har varit massor med galer Och eh, nomineringar Och hela fadruttan. Mm, Det har det varit är det någon som har sett någonting? Det har var det varit? Det var Golden Globe? Golden Globe det var har varit. Var det varit? Ja. Eh, ja. Och nu när vi pratar så är det väl Goodbuggen har vi varit för några dagar sedan och nomineringarna ja. till Oscarsgalan har eh, släppts. Officiellt. Oscarsgalan som kommer gå den 26 februari, säger jag. Här. Mm. I mina notes. Vem fan bryr sig om jag får fråga? Jag vet inte. Niklas, du hade någonting att säga. Uh, ja. <laughs> ja, jag tittade lite på guldbaggegalan. Uh, men uh, kan ju inte påstå att jag tycker det var så bra. Det är, liksom när man uh, när största drawing cardet är uh, ett sånt, en jävla uppträdande av Erik Gadd. Då vet man att han okay, inte har så mycket. han <laughs> kom han tillbaka från de döda? Jag vet inte. Han är grävts upp nu för guldbaggen. Men är inte med, Erik Gadd där man hyr in på sådana här... Uh, Ställa. Ah, men som guldbaggen och eh, kanske någon eh, e so, Erikssons eh, personalfest och sånt där. Är han den som ska såhär, legitimi legitimize de här ä, eventen eller? Ja, Har ah, han ja. den, den makten? Det är inte den Erikad. makten, han är så jävla illa tvungen. Jag tror att Erikad vill egentligen stå på Hultsfred och bli uppbokad på Hawaii-scenen. Erikad ser dock lite ut som Billy Crystal i ett bockskägg han kvar i skägget? Uh, ja, det har han med. Det är väl hans trademark, antar jag. Ja, han kan ju inte göra sig av med det där nu. Om 50 år så tror jag på Buttrick så kommer att sälja Erik skägg. På ett <laughs> Halloween-grejer. klädd som Erik Add från guldbaggegalan. De <laughs> Man återskapar hans klassiska framförande därpå. Mm. Som vi alla kommer Men ihåg. Men skitsamma. Eh, största snackisen eh, som blev en liten snackis på grund av den här vidriga tjejtidningen Chick. De gjorde något att det var något såhär tuttschock. Eh, för att eh, <hör> <hör> eh, bland annat då Lisa, Lisa Arsan som eh, regisserade och skrev eh, Apflickorna hade en rätt skön urringning. Det hade även eh, eh, vad Blondinbälla och eh man chetel. Det tycker jag väldigt det var typ det som höll mig kvar. Visst att jag kollat när var på sent jag röstade faktiskt på Lisa Chan som sniggas tuff Förlåt mig jag kan inte helt värsta tuff chock. jag skit samma jag gillade henne för oss. Jag kanske helt ute men vem var det 3 det Rebecca Sömstand eller vad fan heter? Ja, Rebecca ja Rebecca Simonsson. Jag vet inte om hon lyckas med marken. Nej, jag tänkte precis fråga ja, men det... fan är hon? Jag ingen koll på det. Klubbdrottning, stod ja, just... vad fan är jag, det? jag tänkte på Rebecca och Fiona, men det är det ju inte alls. Lite nej, lite för Nej, <laughs> Fast de är också klubbdrottningar. Okej. Okay. Vad det är begreppet innebär, jag vet inte. Det är väl att man anordnar egna klubbar och tycker om att gå på klubb. Själv, kanske. <laughs> <laughs> <laughs> Ja. Nej, men om vi ska släppa... Nej, men, jag tyckte det var lite roligt ändå att äh, Apflickorna var den bästa äh, filmen. faktiskt den enda svenska filmen jag såg, typ. Nu har inte jag äh... sett Ruben Östersunds play men jag såg faktiskt Apflickorna häromdagen och jag var riktigt äh, positivt överraskad. Äh, och det var rätt så kul när man... Äh, jag har skaffat en Twitter-app. Äh, jag en Twitter. Alla har väl en Twitter-app som har en Iphone. Men man kan ju skriva in på den här Discover så skriver man in liksom sådana här Keywords, till exempel apflickorna Eller uh, filmen Play Och uh, först skrev vi in apflickorna Och då var det ju typ alla jätteförbannade på Twitter För att den vann, för den var uh, vet du, Det var tydligen många som inte tyckte om det Att den var seg och tråkig, men sen när jag skrev in Play uh, Så är det ju jättemånga som skriver nu har jag lite här, men då är det en tjej Jag ska se vad hon heter, det kanske är dumt Om hon, om hon lyssnar på den här podcasten Men eh, Nu har jag inte sett Play, så jag kan inte säga någonting Men hon, hon och några andra börjar ha en diskussion Att eh, efter att de har sett Play Citat nu Så börjar jag hata Blattar mer och mer oh. <laughs> Det väl låter nästan som oss alltså <laughs> Det, det är så skönt att vi, du, men Emilie är ju så man får ju prata sådana här små rasistiska termer. Så, vi, vi är ju en safe någonstans i vår podcast, men det är ju helt sjukt egentligen. Eh, hon, hon är, nu läser lite på problem, för hon, är, hon går i gymnasiet tror jag, verkar som här. Eh, men då har man väl fan film Jag har inte sett det, men det var, jag, tror, jag skulle inte tro att vi Östlund eh, har gjort det för att provocera att man ska börja hata blattar som hon säger. nu. Man får inte använda ett helt fult ord tycker jag. Du använder ju hela tiden mot Emilio. <här> <här> <här> men Emilio min kompis, är helt lugnt då. Ah, Okej, okay. ja. då är man safe. Ah. Bara eh, du tycker det? Ah, nej, alltså, jag vet inte riktigt med Ruben men Det är väl lite så att um, han vill få till en diskussion. Som sagt, och det var väl inte hans tanke att man skulle hata invandrare när liksom, man har sett det, men... Jag skulle ändå vilja fråga Ruben, nästan, typ, så med, så ja, men du vet Lisa från eh, eh, Hesby Villastadsskolan har, har sagt att hon, innan så hade hon inga åsikter alls, men efter hon såg din, <här> din film så har hon gått med i typ SD och allting och nu, nu ska hela paketet ut, har hon sagt. <här> <här> Try. Got, well done. <här> <laughs> Hemskt mig jag, jag fråga en sak ja. När du har hostat klart uh, Såg du av flickorna då bara för att de en bästa film eller jag, hade du sett? Jag, jag såg Hämstighet. den innan faktiskt ah, Okej okay. så... Men jag hade rätt låga förväntningar Jag, tycker jag är i, i, inte så mycket för svensk film faktiskt. Eh, Därav eh, där Lasse Åberg grejen Jag tror min farsa började lära mig när jag var liten Att jag inte skulle titta på sånt där hur många lingotnist ja. i världen var ingen turning point för dig när det kom till svansk film. Nej, det värsta jag sett nästan. Sista spiken i kistan kanske. <laughs> Nej, men av flickan, när jag såg den så var det lite... Då såg det faktiskt lite ut Då kände jag att, fan vad skönt, det här är jag betalat mina skattepengar för. Det är helt rätt. Och jag, hoppas, jag vill se Play också. Jag gillar Ruben Östlunds äh, filmer. Apropå... Visste ni <laughs> <laughs> Att, vet, vet ni vad flickorna heter på engelska Cheemonkeys ja, Jävligt konstig titel Va? Mm, ja, den, den, den, den fick titeln som Cheemonkeys i, I utlandet Okej okay. ja, Finns det säkert en poäng med det <laughs> Vi har ju inte snakat klart De här galerna men i alla fall guldbaggegalan Niklas var ju jättekiss Tydligen Oh, men no. jag, vet. jag tittade väl inte liksom helhjärtat Det var ena ögat som, som kollade Och andra ögat gjorde något annat Men um, um, den, den var väl Varken bättre eller sämre än vad det brukar vara Kan jag mig Men var, varför blir är de här galerna så jävla tråkiga egentligen För det är samma sak med Oscarsgala den, den är inte duggrolig Den har jag sett några gånger Jag har slutat titta på Oscarsgala Den tittar mest dagen efter När de resumerar ihop det på 30 minuter det finns ju uh, ingen anledning att sitta och kolla på själva galan. Nej, nej inte längre. Det var väl en kul grej, spännande lite när man var yngre, men nu känns det som att man bara... Men det är ingen på, du sitter ju bara och kollar liksom för att se vad människor som inom parentesen ska vara smartare än dig tycker om film. Men allt däremellan är ju bara skit. Ja, mm, men, men jag tycker, jag tycker att de kolla, kunde... Det anledning att kolla på själva grejen, då kollar man ju bara på liksom, sammanfattningen jag tycker de kan bjuda på lite mer show. Det, det, det känns så jävla pampigt hela tiden. Den där um, orkestern som eh, längst ner, Eller de brukar vara uppe i hörnet där och spela. Och så eh, next up är Hugh Jackman. Bla, bla, bla, bla, bla. Och så kommer en liten trullut och så går han in och så börjar folk applådera. Det, det är samma trav hela tiden. Och jag tyckte förra året ändå var rätt så kul när eh, kanal 5 gjorde helt specialgame med Fredrik och Filip. När de satt och kommenterade hela Oscars galan i bakgrunden. Men det var ju... Folk blev ju skitförbannade. Ja, men ja. Det, det, kan jag, det kan jag förstå faktiskt, varför de vart, för, för de satt ju och snackade skit. De sa ju, satt ju och som vi sitter och ju snackar just nu och satt ju och kommenterade och sa vad de tyckte och tänkte om filmer och personer och sånt där. Och jag tyckte det var skitkul, det, det späxade upp galan för mig. Då satt jag och lyssnade i alla fall. Mm. Uh, jag kan verkligen förstå varför folk blev arga, men jag mm. förstår inte varför folk blev arga. Alltså, det ja. var ju kul. Ja, jag tyckte det var skit. Hyr man, hyr man in Filip och Fredrik får man faktiskt vänta sig lite någon form av sådana kommentarer, liksom. men då får man inte bli... Det är som när de hyr in Ricky Gervais för att hålla Golden Globe, Då kan de inte klaga sen på att de fick Ricky Gervais att hålla Golden Globe. Ja, för är väl du, det är lite... Är väl lite annorlunda. Ricky Gervais var väl en slags värld över galen, medan Fredrik Filipp var ju som om man hyr in någon för att kommentera eller hålla den, mm. liksom... Då hyr man ju faktiskt in den personen Då kan man ju inte förvänta sig att den personen ska göra någonting annat Än det den personen alltid har gjort Ricky Gervais drar inom situationshägen Taskiga skämt Filip och Fredrik drar kommentarer som kan Kanske fattas som lite politiskt inkorrekta mm. Det är väl liksom Det, det är väl det, det, det man får köpa när man hyr in dem det, det, det, Ja, ja, så, men ja. TV, Kanal 5 är ju säkert jättenöjda Men, de, men liksom, tittarna har ju väl inte bett om Filip och Fredrik heller Så det är väl inte så att nej. de är förbannade No. Ja, det kan ja. Och det är väl någon slags stämning Som förloras när den sitter på den där När det blir en slags audio audiokommentar Under Oscarsgalan mm. Så... Men då försökte jag göra något nytt i alla fall det... Ja men jag hoppas på vi, år igen Det gör vi mm. Ja gör vi Jag hoppas på år igen För det, det, är, det är som de brukar säga Man måste sexa upp det lite <laughs> De kan hyra in Lisa Chans Urringning nästa <laughs> Eller nästa ja. Du kan, du, kan ha, du kan ha en sån här picture-in-picture på, på alla chocker från, från äh, Guldbaggegalen i nästa Oscars-sändning. <laughs> ja, det skulle spice upp lite. Vad har vi mer? Mm. Men apropå Oscarsgalen, det här med det är den som är the biggest of the biggest av alla... The biggest of the biggest, lyssna bara på mig. Eh, av alla <laughs> de här galerna. Vad, vad säger vi om nomineringarna? Lite, lite kort, vi ska inte snacka så jävla mycket om det här för vi tycker det här är skittråkigt med Oscarsgalan och sånt, vi är ju trötta på det mm. Du hade ju någonting med ja, var... animerad filmer och sånt <laughs> Ja, jag har en liten spaning <laughs> um, Nej, men jag tänkte ett, det har väl inte varit ett super super år för animerad film uh, liksom, uh, Puss in Boots, Rango de har ju liksom chans på, på Oscars. Och eh, det säger ju lite att man börjar liksom ifrågasätta den här kategorin bästa tecknad film. Fattas bara att typ Cars 2 skulle komma in och ha en chans också. Då skulle det verkligen vara något som är konstigt. Nu blir inte den nominerad. men eh, Varför ska just tecknad film ha en egen kategori? Varför kan man inte då ha liksom bästa, bästa komedi, bästa actionfilm, bästa skräckfilm? Men har de inte bästa komedi? Det är väl bästa komedi slash musikal? Fast det är ju Golden Globes. Nej, det är, Go Go det är det Golden Globes. Globes. Ah, okay. uh, aldrig riktigt fattat den uppdelningen. Fast jag... jag... Att du ska vara liksom... Uh. Mus komedi musikal, varför buntas det ihop till en uh, grej? som buntas <laughs> varje drama och Ja, alltså jag, jag blir så inte mycket jag tycker bara är lite konstigt. Det skulle, vara, yeah. men det skulle vara askul egentligen om man tog såna här konstiga, typ såhär, bästa komedimusikal slash, och så har man såhär, bästa drama slash sci-fi, typ. Och, ja, och då, de tävlar mot varandra, typ såhär, like, Kinders List och Alien eller någonting. Liksom. Jag, jag tycker ändå det är rätt så bra som Oscars har gjort, att de har ändå bästa film och eh, bästa animerat, för jag tycker ändå det är en slags skillnad där mellan liksom ja men animerad är ju animerad och liksom bästa film är liksom det som är icke-animerad nu var ju förstås Toy Story 3 och nominerat till bästa film förra året men mm. jag, jag, ja, jag, det, det, det, jag tycker det är så sjuk. självklart att det ska finnas en bästa animerad Sen, samtidigt så har man ju MTV-galan som jag tycker är nästan den bästa filmgalan av alla som tar fram de här lite roligare, eller roliga men lite mer blocks, blocksbuster, blocksbuster, blockbuster blockbuster-filmer men då har de väl kategorier som eh, Best action movie, best comedy movie Sen har de typ såhär, bästa radarpar Har de väl något sånt Men skulle du kunna säga att MTV har de bästa kategorierna? Ja, jag, jag tycker det de Har, har, de har... har Oscar-skalan någonting att lära Av MTV? Nej, men jag tycker det är så bra att man har två olika Men då får man välja vilken som anpassar sig själv Jag tycker skulle vara skittroken om Oscar-skalan Skulle apa efter MTV helt plötsligt I kategorimässigt då kan väl MTV få köra sin grej och Oscarsgalen köra sin grej och Golden Globe har sina sådana här, som Niklas sa, helt konstiga komedimusikala sådana här väldigt obskyra genrer, låter nästan som. Men det känns... Får jag bara säga... Det känns lite som att Oskarskalan förra året försökte nästan på efter MTV med tanke på programledarna som var då James Franco och spelar roll men eh, det gick ju det floppade ju. Nu är de framme bak jävla nervösa över sin egen nominering. Ja. Ah. <laughs> <laughs> Har satt att tänka på det hela tiden Jaha, bara, Och nu är me? de liksom tillbaks med Billy Crystal Sarah <laughs> och kör liksom samma samma gamla och jag tycker, måste jag säga att det är otroligt tråkiga nomineringar att att liksom till exempel som bäst uh, uh, music score John Williams nominerad i två kategorier och ah, han kör sjukt, sin alltså. Det är helt bisarrt Och så är inte äh, äh, Clint Martinez inte nominerad i något varken för Drive eller för äh, Contagion. Contagion. Men... Jag tycker det är så bakåt äh, och okay, det är deras smak men det är liksom det är bara en massa gamla skruttgubbar i den där juryn. Precis, ja. Jag håller med dig. Det känns som 40-talisternas show det här. Men men det är ju ja. väl lite det, det. Vi, har, vi har ju ändå MTV liksom, i sådana fall Då skulle man ju kunna säga det liksom, Det är en generationskryfta mellan de här awards Så vi behöver inte kolla på liksom, The Academy Awards Vi kan kolla på MTV liksom, Så har vi våran, våran show Där vi ska klaga på gamla människor som styr Men, men, det, men det är egentligen <coughs> Oscarsgalen ska han sparkar i röven för Är att de är så fegiga, Att det, det, var, När de här nomineringarna radas upp Det liksom, Artist och Midnight in Paris det, Jag fick bara en sån här axelryckning så. sa Jaha, okej, okay. det, det, var, det var de här som liksom alla trodde varenda jävla filmblogg jag läst på folk har suttit och tippat liksom, då är de här filmerna folk har sagt och så kom de med också som, ja men det, det var de, det vore sjukt mycket roligare om liksom Midnight in Paris och The Artist inte fanns med utan Contagion, Mission Impossible 4 kom med liksom, alltså det, det hade varit sjukt mycket roligt, då hade de bara rört ihop grytan och, och visst då hade det blivit en slags MTV-grej men... Ja, då kan vi ta lite av båda då, kanske. Men kommer Oscarsgalan dö ut då för yngre människor? Kommer liksom, för det har ju alltid varit liksom så här, typ hur många Oscars har den här filmen vunnit? Det har varit någon så här måttstock för hur bra den, den är. Har, kommer det dö ut, tror ni? Att liksom, vi kommer sluta kolla på så här Oscars, ah, Titanic vann 11 Oscars. Tror du folk kommer säga, liksom så här, och liksom, hur många MTV Movie Awards har den vunnit? Kommer det vara den nya måttstocken för den, liksom, när den här 40 generationen dör ut? Men, ja, det, alltså jag tror inte det för att M MTV är ju liksom inte så De het, får ju ett sådär popcorn äh, Popcorn vad, vad Jo men jag menar kommer inte, det, kommer inte det Liksom vara, för, kommer inte det vara lite mer liksom, Aktuellt än just de här Fortunalisterna som ska säga åt oss Vad som är bra film Förstår ni vad jag menar ja, alltså, är, ja. Jag förstår vad du menar men jag tror ändå att det kommer Fasas in nya generationer i Oscar den, liksom, den är för stor det, det, och, liksom, alltså, Precis för så det Ja, det, det kommer aldrig försvinna. Alltså, typ på Oscars-skalan de största liksom, eh, ja, kändisarna liksom samlas ihop på den här röda mattan. Alltså, det, det, man måste tänka på det också, den här röda mattan som de har innan. Den, den är hur jävla stor som helst. Så Det, det, det, det, det, det, det skulle krävas mycket om de skulle liksom så säga en dag nej, för fan, vi skiter det här. Jag tror inte det. Ja, det tror jag. Den kommer inte försvinna i det finns ju... Jag menar inte att den skulle försvinna. Jag menar bara att den skulle försvinna i liksom så här, alltså, viktighet. Men du för menar att de, de yngre... Liksom, alltså vår generation... Vi kom, vi skulle ta sluta, över liksom, förstitalisterna. Liksom, precis som... Nej, men, vi kommer sluta vända oss till Oscarsgalan. Som liksom, själva... Alltså, den, den måttstocken för liksom, vad som är bra film. Mm. För jag tror ingen gör det idag. Alltså... Nu, när du står på postet, som liksom, den här tagit hem liksom, tolv liksom, oskarsaturet, det är väl säga. Då har ju det, har ju det jag snackar om redan hänt. Ja, För det är jag men förut var det liksom att den här har vunnit 11 Oscar. Då är det så här, shit, den här är fan bra, så alltså, den har vunnit en oscar. Men om vi redan tänker så att den har vunnit en oscar, okay. ja Men då är ju det jag snackar om redan hänt. Då har ju vi, liksom vi gått om Oscars-skalan. Vi skiter i det här nu. Ja, men det gör vi. <laughs> Det fyller ju ingen funktion i alla Men fall. vi tittar på det i alla fall, bara för att få se glimten av hans eh, simmen han går på röda mattan. <laughs> ja, men det gör vi. Och vi sitter ju och pratar om det här ganska mycket så vi är fortfarande intresserade. Och det, det jag, jag tänkte mest med den här jävla fucking galan det är det, jag sitter inne på hemsidan nu och kollar på det och då, då har de ju sina PR-bilder uh, för de här. Alltså, med taglinen There's a little bit of movies in all of us. Um, och så har de, de har bilder, svartvita bilder på från kända filmer. Till exempel jag sitter och kollar på det är en här från eh, måste vara True Grit med oh, vad heter den The Duke. Så, och så de har tagglin på alla bilder så här, we showed you how to. Det den här till exempel är så här, be a legend. Och så är det en annan bild på, från eh, Saturday Night Fever med we showed you how to dance. Um, och, och sånt där. Och, och jag tycker det är bara så, jag tycker det bara så löjligt för det, det är lite som att de säger så bara vi är Oscarskalan. Det är vi som där. Kolla här. Det här ska man göra. Liksom. Och så är det den värsta bilden av alla. Så är det bara att det är inte är från någon film. Utan det är fucking Billy Crystal från Oscarsgalan. Och med tärglaren We showed you how to laugh. <laughs> Jag vill bara. Jag... Ah. Jag... Alltså, alltså, vad, vad tycker vi om, om... Billy Crystal egentligen? Att man tar sig själv på för stort allvar. Det är det, det är det jag säger att man, man, man har kollat på Oscarsgalan för att säga vad är det som är bra liksom, det, är så här, det är så här man ska göra grabbar det är, det är, teater, det är så här, we showed you how to be a hero det är så här, Fan lugna ner dig men just den här filmen, fan. det är bara filmen we film. showed you how to laugh och det är inte ens från en film utan det är från Oscarsgalan det är så här, kolla vad bra vi är grabbar du behöver inte ens kolla på en film du kan bara kolla på oss vi är jävligt underhållande <skratt> var, var, för, förutom de stora namnen och sånt Nu, nu var det bara på, nu ska jag skilja lite här Men förutom de stora namnen som kommer till själva Oscarsgalan Vad är det som skiljer egentligen mellan Oscarsgalan och guldbaggen Alltså själva tv-showen jag, jag har fått för mig nu i huvudet Nu jag inte sett det här på jättelänge Men är inte bara samma skit Är inte liksom liksom programmet helt strukturerat på samma liksom, dramaturgi Hur det ska vara Det är inte alla program det Ja, men jag, jag, alltså Golden Globe, Golden, Globe, Golden Globe känns lite mer vågat och de sitter där och käkar och sånt innan att de sitter med sina runda bord att de kan sitta och säga supa och sånt under Golden Globes äh, galan sen kommer ju att ta lite snusskämt om äh, några bävrar och sånt där men det, det känns ändå som att äh, guldbaggegalan guldbag försöker vara Oscarsgalan att det ska vara lite fint att man ska ha fina kläder du kan inte komma in här med t-shirt och sånt där men att de misslyckas för att det är sånt jävla Jag, skit, jag, skulle, jag skulle, nästa år när Lisa Chan kommer i t-shirt <laughs> kiss-t-shirt <laughs> men för, för egentligen alltså på pappret är det väl samma skit alltså du, du skulle likadant kunna flytta över de amerikanska skådespelarna liksom stjärnorna över till Sverige och så tvärtom med de svenska till eh, Los Angeles skalan skulle väl ändå vara samma jävla piss egentligen att om, du, om, du satte dem, om du satte de svenska personerna i, i, i Oscars... Eh, det vore så jävligt kul förstås. Det skulle kännas lite obekvämt för dem. Jag skulle tycka att det samma. Det skulle vara jävligt kul om man trodde liksom, Hollywood hit, liksom De står trängs på röda mattan som är ungefär liksom två gånger tio meter bred liksom. ska alla så trängas där och liksom, ja hej hej, någon kommer i... men, men, det, men det jag menar är själva liksom, själv programmet, hur det ser ut liksom det är alltid ett sångnummer eh, och sen i mitten tror jag att de alltid Best original score, eller väl inte vad heter den based bla bla, bla bla När det är någon som har skrivit en låt till Liksom filmen så ska de ut där och spela. Om det är nu Paul McCartney som gjorde den här vanilla Sky eller något. Så Bästa sånt där var väl ändå. Eh, när kan det vara? 99 2000 kanske när eh, South Park var nominerad för eh, Blame Canada. Jag tror det var Robin Williams mm. som framförde den också. Men sen efter det har vi bara skit egentligen. Alltså det har inte varit något bättre för inte liksom efter. Jag, jag tror att Oskarskala för att de ska liksom... De vill ju ha tittare. För att de ska kunna få mer tittare så måste de väl kunna liksom våga späxa. De får fan ta den här tummen i röven att de ska vara så jävla artig Det är så dumt att de... Jag tyckte de... Visst, förra året var inte så jävla bra med James Franco men det känns som de tog två steg, eller ett steg... Ja, men det var ändå steg, ett, steg ett steg fram, liksom. precis. Men nu är det liksom två, de steg, två tillbaks steg tillbaka till helvetet när de tar in Billy's Crystal. Ja. Men eh, varför, så vi kan ändå liksom så här... Det, det känns ändå som att vi kan, vi kan enas om att om vi skulle liksom få fillers till någon av de här galerna så är det Golden Globe vi skulle gå på. Ja, ja det skulle jag absolut säga men det är, bara för, helst, det är bara för Vi skulle, skulle hellre titta runt ett bord och käka en liten uh, uh, toast-skagen medan vi kollar på Ricky Gervais än att, än att mm. gå på den pretentiösa Oscars. Men Niklas, din pappa kommer jag ihåg när vi var små. Han brukar ju gå på sådana här uh, galer och sånt där. Vi såg ju honom på tv ibland. <laughs> <laughs> och skrek. Där igen. Där igen, där igen. <laughs> uh, uh, har han sagt något? Har han några insider-tips? Liksom? För han kanske var inte, han kan, han kan vara på Golden äh, galan, kommer jag ihåg, men han var på en så sån i alla fall. Ja, det är ju främst de här kammisgalorna Precis, han... men det är ju samma sak, kan man säga. Bara att det är väl musik, film jo, men det Jo, det. men mm. det är ju det. Men då är det ju samma sak att du sitter liksom uppradade, liksom, istället för Golden Globe, Golden Globe, som du sitter i liksom, ett roundtable och får käka och dricka, liksom. Då är det ju en och sånt där som springer runt som du kan beställa mer buss. Alltså, jag hade ju dött om jag var tvungen att sitta till exempel på Gold, eller Golden Globe, Oscars eller Guldbaggen eller Grammysgalan. Liksom, där du sitter... Och liksom, typ. Precis, och du bara trycker i sig snus efter snus, det är det enda du kan göra. När kameran panorerar till någon nominerad så här, det blir Johnny Depp för rollen i det, den nya Dark Shadows. Ja. Och så sitter Tommy bakom och trycker i en snus liksom, i bilden. <laughs> Han bakar bakar in feten. Knackar lite så på Jomtefs ansikte hör jag jag, jag bakar en till dig. <laughs> Ska du oh, du oh, nice. Wow, wow, nice. Wow, wow, wow. nice, nice. It's wow. from Sweden. It's called snus. <laughs> <laughs> men har Janne sagt Sluesna. någonting om det här Eller din pappa? Uh, sagt om vad då? Om galarna och så. Ja, ah, men hur Nej, var, var men alltså hand? det fake. Nej, men det är ju sånt man man äter en fin middag och går runt och minglar Det som jag har fattat det så verkar ju vara det som är liksom det roliga. Och sen kommer den här segergalan när man sitter och bara. Sen kan vi inte gå och supa igen. Liksom. Det var ju rykten för flera år sedan när. Eh, uh, uh, vad, vad heter. Uh, Sverigeskapsikallgrejen, det det uh, precis. När man ska använda lite döds. Men jag tror det var samma år som. Uh, Henry Schyffert och så var det kanske Jonas Inde som eh, drog ju, därifrån på direkten och stod och söp i baren. Jag tror man kan höra under klippet Henry Schyffert skrika också. <laughs> <laughs> ja. Men jag ska säga, vem, vem tror ni är den första, om vi, om vi bortser från så Henry Schyffert och sånt så Men vem tror ni är mest liksom, benägen av de här stora skådespelarna? Att liksom säga, nu skit jag det här Nu går jag och super Men jag tror Lukas Moddes som var ju nära på det faktiskt Under fucking omhållperioden han hade någon slags äh, öron på sig Vad var det, älgarna, jag vet inte vad han hade för någonting Kommer ni ihåg det? Han, ja, någon slags, slags... Nå, slags diadema Och så var det någon slags öron på det Han var ju den som liksom upp <laughs> han, han var ju på väg <laughs> Någonstans, men sen, sen föll han tillbaks Ja, jag vet inte, jag, jag, tror, det inte S att S jag tror SFI hotade honom att de aldrig kom hans äh, filmer igen om han håller på att fortsätta larva sig kanske hans, hans älgöron var det året James Franco Han tog ett steg i rätt riktning, sen gick han tillbaka till Blue Crystal Och det är hans kors att bära, nu går vi vidare tycker jag ja, Nu ska vi lämna de här garan, alltså. Jag har ja. tänkt på en sak under senaste tiden vad har du tänkt på dem. Eh, ja, lyssna på det här. Ni, ni kan också. Jag har eh, några skådespelare och eh, regissörer som jag vars filmer jag alltid vill se, men jag är lite lite rädd för att liksom, börja se dem. Antal för att de verkar tråkig, tråkiga, eller för att liksom, jag är rädd för att bli blir så sjukt jävla besviken. Och en av dem är Vodälen. Jag har grymt bra koll på Vodälen. Alltså, då menar jag att eh, jag känner till hans filmer, jag kan nämna de flesta av dem. Men, jag har bara sett två stycken av Woody filmer i hela mitt liv. Eh, jag såg först, Första som jag såg, eh, jag har sett tre, men jag kommer till det snart. Första som jag såg var Annie Hall, och den såg jag för jättelänge sedan, tio år sedan. Och den tyckte jag om, men så sa någon till mig att, det här är bästa modellen. Har gjort allt annat som har gjort är Det är inte dåligt men det, det är väldigt bra det också Men Annie Hall är det bästa Och jag tyckte Annie Hall, men den, den är helt okej okay. Sen glömde bort, eller sen, sen var det att jag inte vågade se, vågar se honom, men liksom att, nej, jag, jag vet inte vad jag ska göra med Wodo jag sparar till senare. Sen när den här Skalit Johansson-peppen kom med Lost in Translation, jag var precis som alla andra, jag älskar Scarlett Johansson, jag vill svälja allting som hade med henne att göra. Och då kom ju Matchpoints. <står> det här <lät> lite läsket. <står> ja, det, det är just det ovanligt som de flesta av oss skulle använda, tyvärr. <laughs> ja, då var det, den tiden jag hade kunnat slicka upp henne i brygga Som jag hade fick chansen Jag, jag, jag älskade henne Men nu har jag inte sett ja. den. He, nu, var det inte det är så kul längre? skit Skitsamma, men då såg jag Matchpoint eh, Som också älskar Jag tyckte den var bra som jag, jag tycker fortfarande den är riktigt bra Men som sagt, Woody Allen Nej, jag, jag Det är någonting som jag är allergisk med hans namn Jag tror att det har med den här pretto Kulturella grejen att alla som liksom cineaster ska älska Voderalen. Och eh, nu var det ju hans eh, Midnight in Paris nominerad till eh, bästa film och jag har hört sjukt mycket bra om den. Så jag tänkte sen, nu kanske jag får triss i Voderalen. Eh, liksom, jag ser tre stycken riktigt bra Voderalen-filmer, kanske tre av hans bästa. Men eh, nej, <laughs> Midnight in Paris var inte så jävla bra, jag är sjukt besviken är jag. Är du besviken för att det var en Woody film du inte gillade? Eller, för att, liksom, eller det... bara för att den inte var på samma standard som de andra? Nej, alltså Annie Hall ska ju vara en typisk Woody Allen film medan Matchpoint ska inte vara en typisk Woody Allen film Den är lite mer av thrillerhållet. Det var när han började med någon slags ny typ av... När han, började, han slutade filma i New York. Han åkte till London och började filma i Europa. Ja, jag kan säga att Matchpoint var den filmen som jag eh, valde ge till min pappa på DVD för att introducera, introducera honom till modern film. Min pappa levde kvar i, i 40-50-talet när jag mm. kommer till film. Han kollar bara på så här kickfilmer mm. och just typ så här Annie Hall och sånt kan han hålla sig till. Så att Matchpoint var den jag valde att ge honom som att det finns faktiskt bra filmer nu också. Mm. Men du har också den sett Matchpoint den. eller? Vad sa du? Du har sett Matchpoint också. Är det ju, ja ja ju, gud. Den är jättebra. Och, ja, den är skitbra. Niklas, jag har inte sett den här, kanske, nej. Nej. Okej. Okay. Hur som helst. <laughs> är, jag jag är att jag, jag har varit nog. Den är inte dålig, Mindy Tin Pers, men alla som jag. När jag lyssnar på den här Jag lyssnar nog för mycket. Jag ska nog bara sluta lyssna på folk. Men det jag har hört är att Mindy Tin Pers är det här vodealenska. Att det, det ska ha de här smarta dialogen De här roliga dialogerna. Den ska vara intressant. Och den, ska vara, den är inte långsam, den är inte snabb. Den har det här lugna tempot. Och det, det tycker jag är helt okej. Okay, men är det här som är det vanliga liksom, Woody Allen-filmen så är jag inte inte sugen på att se vad han har med i arkivet. Liksom. Då, då får jag mer... Det är nu jag håller på att på att alltså, ska jag se Woody Allen, ska jag se det nu och bara trycka igenom alla hans filmer. Eller ska jag bara skita i honom? Men om jag skiter i honom så kommer jag aldrig se en Woody Allen film igen i hela mitt liv. Och det jag undrar, han jag har jävligt mycket filmer. Ja, han släpper igen varje år. Men varje film har varit film så här. Att, jag vet att det är någonting. Varje film verkar sjukt intressant. Jag tittar alltid på trailerna på dem. Ja, men det verkar intressant. och bra skådespelare har ni ju med hela tiden. Men det är någonting som jag känner så här. Ni vet, när man går in när man var liten och ens föräldrar tog med, med sig en till en så här gammal möbel. Eller liksom en antikaffär där allting är så här gammalt. Och så blir man hungrig i magen. Att man blir en så här. Hela hans kropp känns som mögel Och det får jag när jag sätter på Midnight in Paris. Och jag känner lite den allergi. Liksom stinken i eh, näsan. När jag tittar på hans trailer till andra filmer. <laughs> ja. Okej. Okay. Men jag sitter och kollar här på. Jag gick in på IMDb bara en snabbhet. För att kolla hur mycket han faktiskt har gjort. Alltså han har ju regisserat 47 filmer. Ja. Och skrivit. 68 stycken. Mm. Liksom, och han, han, han är väl liksom där runt, runt 70- så då skulle jag ju skrivit en film om året sen han föddes. Är det inte så, liksom, han, han måste ju bli lite... Världen måste bli lite mätt på det här. Han kan ju inte ha 68 grymma filmidéer. Nej, men Det, det finns, det, men det, finns det, ju inte. Men jag tror att de här som älskar honom har ju kommit in i den här, den här rytmen, Vodda Allen-rytmen. Jag har ju inte kommit in i den. Jag har ju börjat från helt fel håll. Jag har liksom plockat... En Annie Hall där från liksom 70-talet och sen vart det Matchpoint och så nu var Midnight in Paris. Alltså jag tror att det är tre, tre helt olika filmer, liksom Woody Allen type. Så nu vill jag liksom ropa hjälp till lyssnarna som älskar Woody Allen, finns det säkert någonting att göra. Att mejla in och säg till mig vilka tre Woody Allen filmer jag ska börja, eller fyra. Vilka ska jag börja med förutom Annie Hall, Midnight in Paris och... ...matchpoint för att gunga in i den här, här rytmen. För jag vill gilla honom, jag vill titta på modellen, men... ...det, det är någonting som... ...jävlar! Det, jag hade samma problem med André Tarkovsky förut, men nu älskar jag hans filmer så, så fort jag bara kom in i den här... ...gungningen så hade jag inga problem. Då trycker jag hans filmer dag för dag. Mm. Men har, har ni en sån regissör eller eh, skådespelare... Jag vet inte riktigt om man kan jämföra det med modellen För att han är ju så specialist han just faktiskt gör en sak per år Mer eller mindre Så det är väl lättare att se liksom en, mm. Alltså de här Annie Hall, Matchpoint och nu eh, Midnight in Paris kan man vilja, alltså Det är väl olika erer i hans utveckling Det är ju rätt långt emellan varje film Precis. Matchpoint, när kom den? Tio år sedan nästan ja. Okay. Ja, Och Annie Hall, när var det? 70... 77 Ja det kom för ett bra tag ja. men, så. Men det, det, det är lättare att se liksom, utvecklingen där. Just för att han gör så mycket så har han ju haft jävligt mycket tid att utveckla. Så det är lättare att se liksom, olika genrer inom Woody, genren Woody Allen, liksom. Men jag, om... ja. mer. men jag tänkte om jag skulle se med kronologisk ordning att det liksom börjar... Det du, du, du var ju från Anne Hall han slog till. Jag vet inte, Love and Death gjorde han väl innan eller efter, nu, nu har jag ingen aning. Men jag skulle börja se därifrån liksom Love and Death och Anne Hall och sen ta dem i kronologisk ordning, liksom Manhattan mm. och Selgi och September och allting sådär. Det tror jag skulle vara ett mycket bättre alternativ, för då kommer du säkert in i den här rytmen, för då följer mm. du hans utveckling i samma tempo som han utvecklas. Då hoppar du inte de här, liksom, här kar liksom, eh, mm. karriärstegen i hans utveckling. Då tar du ju liksom i det tempot som du faktiskt utvecklar. Men om jag går baklänges då? Om jag går från min egen liksom, <laughs> epok? Det, det jag inte ska göra, i såna fall. Okej. Okay. Det här gör ju mig bara ännu mer liksom, räddare för Woody Allen, Att jag måste följa hans regler för att kunna liksom, förstå hans filmer. Ja. <laughs> <laughs> att måste det är de lite, lite som att se en sån du timelapse. Om man kollar på en timelapse, så kollar du från början till slut och hoppar mm. inte fram och tillbaka mellan mm. Nej, men jag tror inte jag gillar tugget i hans filmer. Det ska ju vara uh, så jävla roligt på något gubbigt sätt har jag fått för. Men nu, så sagt, jag, jag ska inte döma, jag vet ju ingenting om honom. Jag har bara sett tre filmer och de skiljer sig helt mycket från varandra. Men om hans filmer är som Midnight in Paris, nej, då är det ingenting för mig. Och som sagt ni ha, ha, Har inte ni någon regissör Återigen, eller skådespelare Ni känner att, shit, de här Inte vill se, men man är intresserad av det. Man har petat på dem väldigt mycket Men man har inte Gjort så mycket åt det Nej, jag, jag kan faktiskt inte säga Att jag har någon som är riktigt så där Faktiskt Om jag... Om jag ska säga någon Så är det väl eh, eh, Vad heter han Lars von Trier då möjligtvis ja. Som jag i för sig nu har börjat närma mig lite långsamt här i min melankolia. Ja. Nej, jag vet inte. Ja, jag ska väl se hela hans filmkastolog. Frågan är om man ska ta det då kronologisk ordning eller om jag ska börja med... Jag vet inte. Vad tycker ah. du Tommy? Du har ju sett. Men nu, mm. ja... Jag, pff, jag älskar ju allting som Lars von Trier har gjort, men liksom det är det här som är problemet du kan ju också göra, göra som jag har gjort med Vodellen liksom Börja för helt fel håll och sen it, it, that's over that's game over man blir det och så lägger du ner sjuiter alltså, nu har det ju gått nu har det gått ganska bra för jag gillade ju verkligen mellan så det ja det känns som att det kommer det inte vara något problem se Breaking the Waves då gör gör, gör. <laughs> yes, eller yes. Så hoppar på mm. <clears throat> Dogville och se nu kommer inte att gå heter bara för det. Mendeley. Ja, det finns mycket att ta. Helt enkelt. Ja. Och Emilio hade inte ett skit. Nej. Nej. Men då lämnar vi det och så så nu ni kan ju mejla in oss på Sneapod att Twitter till oss. Ja. Twitter till oss på Sneapod. T-N-E-P-O-D och säger: Gör så här Tommy. Så lovar jag att komma Sen. med en eh, framtida recension jag tycker jag om Bodällen. Apropos recensioner så har vi ju sett lite film som vi ska tycka och gnälla om. Och det, det är väl någon slags tema. Nej, för fan vad tämtligt. Men vi har ju bara haft <laughs> nog av att se de här två filmerna eh, som är dokumentär, två dokumentärfilmer. Och vilka är det då? Nej. Det är How to Die in Oregon och eh, Senna. Precis. Ja. <laughs> Jag tror att de flesta känner till eh, dokumentärfilmen Senna. Ska vi börja med How to Die in Oregon? Det är en liten eh, underdog faktiskt, känns det Mm. Vill du dra premissen, Tommy? Nej, gör det du. Du gör ju så jävla bra hela scenöret. <laughs> Jaha. <laughs> jo... How to Die in Oregon, det är då en film som handlar om att man ska dra lite snabbt om så här dödshjälp. Eh, något som inte är tillåtet på så många ställen. Jag tror det var när filmen gjordes så var den tillåtet i Belgien, eh, Holland, Holland och Schweiz. Holland och Schweiz ser så de där är de här länderna. Uh, och sen i delstaten Oregon i USA. Mm. Um, det här var 1994 som det hände. Så var det. Och sen så, Då har de spelat in en dokumentär där man får följa några av de här äh, människorna då, Som äh, har beslutat sig för att använda sig av den här äh, Det är någon slags tabletter man tar då, så att man faller in i koma Och ja, man dör bara på bara ett par minuter Men man, man gör det liksom utan att känna någon direkt smärta Det går äh, så, det är en, säger en vi, lätt alltså. väg Ja, jo, precis, som har så bra koll på det Uh, Nej, men det, man slipper liksom dra ut på lidandet Det, det är väl det som är grejen Dödshjälp med man då... andra ord ja, han, han, han har ju redan sagt det två ja, gånger det jag ah, ah, Ja, det jag ska sagt Får du hänga med ett av <laughs> Jag läste att du en gubbe på mitt papper här ah, Jag får ta kort då och skicka in så att du se det fina uh. Yes Ja, uh, ah, då ja vad kan man säga mer alltså, men det jag trodde först var att man skulle typ, jag var lite skeptisk först för jag tänkte att okej okay, nu får man ju se 10 typ stycken de människor då som hur de liksom slutar sina dagar och att det inte skulle vara så engagerande på något sätt men det filmen gör smart det är att ganska snabbt så börjar den fokusera på um, två personer, främst en person, en kvinna som heter Cody som är 54 år och har fått levercancer. Um, och um, uh, även en annan kvinna som då håller på och pushar för att den här dödshjälplagen ska gå igenom i Washington, tror jag. Så, Så man, här... får liksom, på, på, man får liksom två sidor av samma myndigheter. Liksom man får se en som då um, dels då den här liksom reklamfilmen är man säger då för just det här uh, varför för det är väl det dokumentären vill göra på något sätt Att den vill liksom visa på fördelarna med det här med dödshjälp uh, den är, den, Jag tycker den är väldigt vinklad för, liksom för dödshjälp Den är, den är inte särskilt många argument emot Även om jag faktiskt inte riktigt ser att det skulle finnas jättemånga argument emot uh, Nej, alltså uh, fast... Uh, uh, uh, uh. Nej men det är väl det med dokumentärer att det liksom, är en dokumentär med en liksom åsikt och då vinklar ju han eller hon dokumentären eh, som de vill ha den. Så jag ser, jag ser inte att det är något problem att man inte får riktigt förlåta båda sidorna. Nej nej nej ta. problem tycker jag inte det men det, det, man ska ju vara beredd på att den här är ju pro. Jo det är precis. Alltså man får ju se det liksom med de ögonen var vara beredd på att det är, liksom, det är vinklat på det här sättet och eh, man ska ju försöka se det lite nyktigt på det men när man liksom ser den här filmen så går man ju verkligen in. I alla fall jag då liksom för... Uh, ja. Jag tycker inte den här vinklar sig jävla mycket på att liksom man ska vara för, för liksom Visst, att, det kan jag hålla med att den liksom panorerar förbi de här eh, demonstranterna som är mer otroligt lite. Det är knappt en minut de får med, vara med i bilden. Jag kommer inte ihåg vad de hade för argument men det var ju typ att, att man skulle ha någon nära istället för att liksom man skulle få den här dödshjälpen, att det är liksom nära och kära ska ta hand om det. Jag Kommer kom ni ihåg nu, nu bara de hade ju sådana här jag... plagiat som det stod någon slags slogan på let the, let the closed one be the one to cure eller någonting sånt där. Jättelöjligt var det. Men, jag kommer, den enda personen som jag kommer ihåg som var emot det här vad han faktiskt sa, det var en snubbe som var med han ringde in till ett radioprogram så hade de med honom bara hans, hans uh, röstklipp där liksom. ah. Men och det verkar som att De flesta av de här människorna som är uh, nu, nu, nu, nu sköt mig full är jag Så att jag bara kommer ihåg en Men att de flesta säger uh, Men uh, det, det, den, den bilden jag får av folk som är Emot det här med dödshjälp Verkar ju vara samma människor som är emot Abort uh, Och deras bild av just Ja men just, just deras bild av det här med dödshjälp av det de sa verkar som att de tänker att om en läkare tycker att du är dödssjuk och kommer dö som att den här läkaren då säger, ja men då tar vi ju avliva dig för att du kommer ändå inte klara dig så är det ju verkligen inte, utan om läkaren säger typ så här, du om en läkare ger en patient en dödsdom och säger du kommer dö inom sex månader det här finns som ett alternativ till vård du kan välja mellan att antingen kämpa eller... Eh, och, och lida, eller att, att skita i lidandet och liksom göra det på dina egna villkor och ta ditt eget liv. Det känns som att de liksom förbiser det att det faktiskt är patientens val. Och tar det som att, här, att det är läkaren som bestämmer att nej, men nu ska vi nog ta döda dig. Liksom. Ja, okej. Okay. Alltså, filmen öppnar ju med en scen. Det, det, det är ju en slags hemmavideo där det är en äldre gubbe som ska. Dricker den här drinken då, då. Så då får man ju följa den här läkaren som någon blandar ihop det här pulvret. Det, det, det måste vara någon slags hemmavideo som är så dålig kvalitet. Mm. Men så har ju familjen sig ihop. Och då innan någon, någon har blandat klart den här drinken så går ju fram till honom och säger liksom: Okej, okay, jag vill bara säga att du, du ska lyssna på mig och svara på de här frågorna två gånger. Vet du vad den här drinken gör för någonting? Och vad, vad gör den? Och, liksom, och vill du verkligen göra det här? De har ju ändå sitt eget val. De inte, de, läkarna har ju aldrig varit där för pusha. Det tycker jag också att de visar bra att de, de åker ju hem till jo, den här precis. familjen. Och visst, det, det här står vi för och det, det här kan vi göra. Men om du inte vill göra det så visst alltså, och du kan ändra exakt när du vill. Jag, jag tycker de är väldigt eh, den här, jag kommer inte ihåg het, men man får följa en tjej som liksom går runt till de här eh, äldre som söker dödshjälp till exempel. Jag tycker hon är väldigt eh, pedagogisk utförande, väldigt professionellt faktiskt, både hon ja, snackar hon, hon och lägger upp den. Hon, hon måste ju vara väldigt pragmatisk när hon gör det, för hon, hon kan ju inte göra det liksom så emotionellt. Det går inte för då skulle hon ju liksom gå runt och träffa människor som ska ta livet av sig liksom hela dagen. Det, det går ju inte att göra på något annat sätt än liksom pedagogiskt. För då, man skulle ju ta det för hårt själv. Ja. Men det, och, liksom, och i, i hennes andra så visar de ju också läkare som faktiskt också har hand om det här liksom, och deras olika sätt. du var till exempel man får följa en, hon, den här Cody som eh, Niklas nämnde, man får följa hennes läkare och hennes inställning till det här och, eh, Typ, hon berättar lite om konversationer hon haft med sin syster om just det här. Och vad typ, ja, som har fått henne att vara för. Men du får även eh, en, en snabb eh, liten intervju med en läkare som är emot det här. Så att du får höra två olika läkares eh, olika syner på det här också. Vilket mm. jag tycker är rätt intressant. Att, att samma bransch, de ska göra samma sak. De har tagit samma ed för det här. Eh, first do no harm som är liksom så här läkarens... Eh, kodex, liksom. Ja. Hur de ser på just de orden olika. Att ena säger, first do no harm ja, men du kan inte döda en person för att det är att du harm. Men att den andra personen säger first do no harm, du kan inte låta den här personen lida för det är att du harm. <laughs> Okej, okay, ja. ni inga tackar på det? Ah, okay. <laughs> nej, men, nej, men du, du, du la väl upp rätt så bra själv tycker jag. Du, du, liksom, ja... Ja. Jag tänkte mest på <laughs> eh, Discover har ju Någon slags eh, Jag tror Discovery känner som något eh, Vad heter det World's Sheriest Job kanske heter det heter Är inte det här jobbet Som hon har för eh, POS-grejen att hon går inte och knacka dörr, eller inte, går inte att knacka dörr gör hon inte. Hon, går inte. hon går inte runt och säljer döden precis, det borde ju förstås hela. <skratt> <Just skratt> men vi, jag, men, men, ja, ja, alltså redan så öppningsscenen så börjar jag stor gråta eh, till den här filmen och det, den är ju sjukt många starka scener, särskilt den här Cody när, när de intervjuar henne under den här synken så får, får hon någon slags, det hugger ju till i hennes mage från den här cancern och man ser på henne att de liksom här, bryter ihop Liksom, hon hugger till som fan och måste avbryta intervju för det är så sjukt jävla ont i magen jag, det, det är så sjukt mycket känslor, jag har aldrig sett någon varken film eller dokumentärserie som jag vet inte jag, jag, jag, jag, brukar, ju alldeles, jag brukar aldrig gråta eller någonting sånt där, men här, här känner jag mig liksom fan, det var skitjobbigt att se den här men väldigt intressant också ja, men det, det var det det var det faktiskt den är jag tycker all, alla borde faktiskt se den här filmen för att det är ett, liksom ett rätt viktigt ämne um, som faktiskt borde tas upp mer. Alltså jag, jag, jag har inte sett någon debatt i Sverige om huruvida vi ska ha dödshjälp eller inte. Även fast jag, tycker en, jag personligen tycker det är en självklar grej att vi ska ha det. Mm. Vad, vad tycker ni? Alltså hur är er inställning till, om vi bortser från själva filmen, vad är, vad är er inställning till just dödshjälp? Uh, om, om jag börjar då jag har ju förstått, som tur är Peppa, Peppa, liksom, ta i trä, jag har ju aldrig haft någon närstående som har gått bort i uh, cancer eller någonting sådär, så jag vet inte hur jobbet jag har varit, jag har inte tänkt på det mycket. jag såg en dokumentär för jättelänge sedan på TV4 om uh, dödstjup i uh, Holland eller vad det var, och då får de sitta, ligger i det här rummet och så får de välja sin favoritmusik och så tycker de i sig det där pillet och så försvinner de, precis som det är i den här också, och då tänkte jag säga, ah, ja, det här är lite intressant, så där. sen har jag inte tänkt på det men jag har ju varit för det, jag har ju verkligen inte varit med mot det, men eftersom jag inte varit med om den här processen att ha någon närstående eller själv liksom att vara, att ha så ont i kroppen under sex månader eller om inte längre, liksom att, det liksom, att du, du bara plågar dig till döds eh, så, tycker jag självklart att dödshjälp måste, måste finnas om man nu kan säga, så jag tycker det är en bra utväg eh, jag, jag, har inte ja, men... känt, jag har inte känt så innan för jag såg den här dokumentären, för jag tycker man Köpa in på både Kodis och hennes familj riktigt tätt in på hur, liksom, jag vet att jag, jag vill ju att hon skulle liksom, man vet ju redan i början att hon är dömd, hon är ju död ju, hon kommer dö om sex månader Så, men då sitter man och hoppas att, fan kom på en jävla cure nu eller någonting sånt där, jag vet du, du såklart, du måste finnas den där dödshjälpen mm. alltså jag, jag, ser, jag ser, jag själv ser det som att folk som är emot dödshjälp, um, jag ser dem som jävligt själviska eftersom det är inte du som ska dö. Det är inte du som har fått den här domen utan det är någon nära dig. Och jag förstår verkligen att man skulle vilja ha kvar sin mamma eller fru eller liksom någon nära sig så länge som möjligt. Mm. Men är det inte jävligt självisk att tänka så? Jo. Jo. Men alltså det är de som är emot det. Man får ju verkligen känslan att de har aldrig varit med om liksom själva det här som familjerna går igenom. I, uh, I filmen, liksom att de, de aldrig sätter på nära håll utan de bara gör liksom de. Alla har ju rätt att tycka, men de känns som de har liksom bildar sin uppfattning bara på något. Men det är bara... det som är grejen. Alla har ju rätt att tycka, men den här lagen säger ju inte, alltså den här lagen om att man skulle legalisera dödshjälp, den säger ju verkligen inte att alla som blir sjuka måste få dödshjälp, utan det säger ju bara att de som vill ha dödshjälp kan få det. Så jag förstår inte varför sådana här människor som är emot det, inte kan låta andra människor fatta det beslutet om sig själva. Jag menar, bara för att den här lagen finns betyder det inte inte, Niklas, nu har den här lagen gått igenom, det betyder att om du blir sjuk så måste du avlivas. Det är det ju verkligen inte. Det är ju bara så här, du får bestämma det själv. Så jag fattar inte, om du är emot det ja, men ta inte dödshjälp då. Men varför mm. kan inte någon annan få göra det? Men, <coughs> ja, det är rätt ganska sjukt. Egentligen. Precis, men det, det, är ju, det är ju bra som det är nu, alltså de reglerna, de finns, att de, de är ju jävligt hårda tills liksom, man får den här man, alltså, man, man måste vara jävligt sjuk för att få den här dödshjälpen. Men däremot tror jag att de kanske också är rädda för att om den här den här lagliga dödshjälpen finns liksom överallt liksom, var som helst, vilken stat som helst i USA eller vilket land som helst i Europa till exempel, så kanske genom åren så kanske läkarna eller staten eller vem fan det, börjar liksom tänja mer och mer på reglerna, att det kanske blir lättare och lättare att liksom överkomma det här med dödshjälp liksom. att det kan liksom bli mot psykisk dödshjälp och sånt där uh, kan det, typ såhär, om du är jättedeprimerad så kan du få det. precis, och då är vi i en helt annan liga tycker jag Mm. Fast, ja, det är det, det ju verkligen och jag tycker verkligen inte att, det, att folk som är liksom så här, man depressiva skulle få dödshjälp på det. Jag, jag ser det verkligen som att det alltså, här, fast egentligen kan man verkligen säga det för de kanske lider lika mycket dem. De kanske inte har fysisk smärta, de kanske bara har psykisk smärta. Men det är väl fortfarande samma smärta kanske? Fast är det, är att det kan ju vara var sjukt visst. plågsamt men, men samtidigt de kan ju liksom, man kan ju bli bättre. Det är ju faktiskt ingen en dödsdom du kanske, du kanske lider lika mycket Som de här människorna gör eh, ja. i, i men, det, men, man, man vet inte det. men det är ju inte Faktiskt en dödsdom De här människorna Nej. lider jävligt hårt och, och dör Medan du som kanske lider någonting psykiskt Kanske lider jävligt mycket men kommer leva vidare Men egentligen vilket är hemskast att veta att du kommer bara, att du kommer lida i sex månader och sen är det slut oavsett om du tar dödshjälp eller inte. Eller att veta att du kanske kommer lida hela livet ut. Vilket är egentligen mest hemskt. Vad oh, sa du, du, du så, så snabbt Vad är mest hemskt att... <laughs> Förlåt. Jo, ja, men, som de här människorna som <laughs> faktiskt lider av en sjukdom, ja. typ som hon Cody, hon får, hon får sex månader. Ja. Ja. Hon vet ju att du kommer lida i sex månader, sen dör mm. du, oavsett om du tar mm. dödshjälp eller inte. Du mm. kommer lida i sex månader. Mm. Men om du har någon här, psykisk sjukdom som gör att du lider lika mycket psykiskt och mår lika dåligt. Mm. Du kommer inte dö av den. Vad är då mest cruel? Att säga att du som bara kommer att lida i sex månader får hjälp, Men du som kommer att lida hela livet ut kanske inte får det. Ja, nu, nu har vi ju ingen slags minority report här eller någonting sådär, Men samtidigt, de som har psyk... De, jävla det här är ju mycket med filmer. att göra. Men liksom de som lider av sy, liksom, psykiskt dödshjälp, de som är liksom psykiskt sjuka. De kanske däremot begår självmord som är plågsam eller någonting sånt där. Och då vore det ju <laughs> lättare liksom att kolla ner dem på lättare för fan vad hemska är när jag säger det men då, då ska man ju in på psyket såklart det är klart så fan, men förstår vad jag menar att om en, om mm. en, om en snubbe säger såhär shit jag kommer ta livet av mig och då vet man okej okay, den här killen är psykisk han säger hjälp mig hjälp mig jag måste ha någonting att dricka så jag kan bli av mitt liv nej tyvärr och så skickar man ut honom och så börjar han klippa upp sina händer och så förblöder han eller vad fan som helst då har ju det är, det är, att det är... är vi glad att det är smartare <laughs> människor än oss som fattar de här besluten <laughs> Jag vet inte, men, men ja. det, det, är det, det, det vore ju roligt att se en slags How to die in Oregon 2 ja, Som tar upp lite det här med före- och nackdelar För det är väl i sådana fall det jag skulle säga nackdelen med filmen Att du, självklart Ja precis, det är, det är en jättefint liksom, familjeporträtt om, om den här familjen Men sen liksom det runt omkring liksom, får du ju inget nytt. som Jag skulle gärna vilja se hur det är borta i Holland och Schweiz Hur de hanterar det där borta och sånt där Uh, jag skulle... skulle verkligen vilja se Filmen riktad uh, Mot dödshjälp Och då vill jag inte se en film Som följer ett par religiösa fanatiker med plakat Utan jag vill se Det är så jävla tråkigt den där gäller med plakaten och så. Uh, <laughs> nej, men, jag, jag håller inte med För, att, för det, det är som Någon scen när uh, En av de här kämparna för dödshjälp Som har missat sin man uh, Står och försöker dela ut uh, Vad heter det? Blanket, vad heter det? Panketer. Flyers Uh, flyers till, uh, till folk uh, inför uh, det här valet om huruvida rättshjälp ska gå igenom eller inte, i, i Washington var det väl, mm. men uh, och så är det någon, någon snubbe som går förbi henne och börjar kalla henne för galen för hennes åsikter mm. Mm. och då säger hon, ja ah, men vill du prata lite om det här, och han säger nej, jag har inte tid liksom. ja, sådana människor orkar inte för de, de har, verkar ju bara liksom ha... ha... Men för, de, för, för, de, de, de har skaffat sig en åsikt och vägrar ändra på den för att det är så här mm. jag tycker. Men varför tycker du så här? Jo, för att jag tycker så. Jo, jo, men det skiter i. Jag skulle vilja se en film som är emot det här. Men av människor som faktiskt har en anledning att vara emot det annat än att det, det här är min åsikt. Bara för att det är det. Vad skulle den anledningen vara för någonting? För du ger ju bara liksom så här högre tycker, det det, nästan. Nej, men... Jag skulle vilja se den här till exempel, personer som den här läkaren till exempel som säger så bara nej men alltså, jag tycker att det är fel för att first do no harm och du kan inte döda en person och säga att du inte skadar. Eller till exempel familjen som säger att jo jo men vi vill ha kvar min mamma faktiskt. Liksom. Jag vill inte att hon ska bara inte kämpa. De är ju är skitledda så... för att inte komma till himlen efteråt. Det är ju det som är grejen att de har varit med där. Alltså, de har begått ett slags liksom, mord. Ah, Förstår jag, vad jag menar? Jo, men... Då är de rädda men... att de liksom kommer bli straffade liksom, i framtiden. Men liksom, efter dem, när det är deras tur liksom. Mm. Men är, men som, äh, inte bara det. Alltså, det så här, Codys son äh, sa någonting i förbifart. Eller han sa någonting till Cody som Cody bara nämnde i förbifarten till kameran. Att när hon hade pratat med honom om att hon skulle söka dödshjälp Så sa han Men om du inte tänker kämpa för dig själv Kan du inte kämpa för oss Och det är ju att han vill ha kvar sin mamma liksom. mm. Så att jag skulle vilja följa en person som honom Som kanske är nära Kanske inte följa personen som söker dödshjälp I det här fallet Cody mm. Utan kanske bara följa hennes familj ah. Hur de ser på det Ifall de... Uh, Alltså deras väg från att få, få det här beslutet Till att se hur de tänker kring det liksom, att, här, om, om, liksom hur skulle du reagera Om din mamma kommer hem till dig och säger Nej jag tror jag ska, jag tror jag ska Ta livet av mig liksom, hur, hur skulle du reagera Men Det är såklart det, det, att man inte det. hade reagerat positivt till det, och det Jag hade varit jobbet om, om, om, om, om, om, om man är till och med målsman för det Till exempel att alltså, man måste skruva på de här papperna liksom. Det är okej uh. att min fru eller min mamma Tar livet av sig Jag hade ju, ju mot skit Dåligt, alltså. jag... Ja, jag skulle vilja se den filmen också. Ja. Jag, skulle, jag skulle inte säga att jag hade, jag hade velat den här filmen såg ut så här. Nej, nej, nej. Jag tycker det här är en jättebra film som den är. Jag säger bara att jag skulle också som komplement till den här filmen vilja se Vi filmen som... söker just nu på Tommy-filmen, Niklas och Emilia i en slags trilogi till How to Die in Oregon. Det här är bara en prologen till den här... Jag vet att jag älskar den här dokumentärfilmen. Det är den bästa dokumentärfilmen jag har sett i hela mitt liv. Det här är ett viktigt ämne och den gör det jävligt bra. Ja. Jag skulle vilja, om vi får, för jag håller med Tommy, Nej, men, jag, tycker, jag tycker det här är en fantastiskt bra dokumentär som verkligen gör den det den ska. Och jag har, jag har känner att jag inte heller eh, gråtit så mycket någon gång när jag har sett. Men sen så går jag in på filmtipset och ser att Emilio bara satt en tre och då blir jag lite här, bekymrad. Ja, ah, nej, jag, jag satt den tre för att inte just för budskapet utan för att jag tyckte den var för lång. Det blev lit, jag blev rastlös när jag satt och kollade på den här filmen. För att jag, jag vet inte, jag tyckte den var lite för långsam i sitt narrative. Så att jag hade hellre velat se en kortare version av den här filmen. Ja, Jag håller faktiskt inte med alls. Jag inte ah, jag. Perfekt. Jag satt liksom helt fängslad och kunde liksom inte, jag såg, såg den i helt, i liksom en hel sittning bara rakt ut. Jag var tv dock tvungen att tänka tillbaka nu. Vad fan satte jag en trea för När du sa så här, Emilio en tre tänkte jag, Va? Varför då? <laughs> ja, jag tänkte det också. <laughs> för du, du verkar väldigt positiv du också. <laughs> jo, jo, det. Men, nej, men det, det var nog bara för att jag tyckte den var för långt. Och det var vid ett par tillfällen när jag spasade ut lite och började tänka på annat. Okej. Okay. Oj, det. Ja, jag, jag, jag satt som klistrad framför den här. Med, jag känner mig som en som någon nästan. Ser någon slags... Eh, romantisk, uh, jag vet inte, kärleksfilm eller sorglig film och så har han kudden i knät och så trycker de ihop den och... <här> uh, <pol> <här> <här> <här> Tänk, Niklas, nu att Cody lyssnar på allt det vi säger här om den där nu. Uh. Oh. Nej. Går inte. Ja. Ska vi, ska, vi sätta, säga vad vi ska vi sätta betyg Och gå vidare Se den ja. Säger jag så snabbt ni kan C -end. C -end. Definitivt. Ja. Världens ja. bästa dokumentärfilm Tror jag Antagligen den här eller nästa film vi ska prata om Woo, Snyggt Och det är ja. Senna Just det Emilia har inte sett den här Jag har inte sett den här filmen Okej okay. Niklas, berätta. Du är du som är sportfantasten av oss så du kan ju berätta hur en sända var. Mm. Så det kan jag absolut göra. Jag har, förvisso så har jag aldrig varit särskilt intresserad av Formel, formel 1. Jag, jag, liksom, jag har uppfattningen att ja, sport, motorsport är samma grej, men skitsamma. Det är liksom inte poängen att man ska vara intresserad av Formel 1. det är väl en fördel, men... Man kan absolut ha, eh, Få ut någonting av att se ändå För det var det var, eh, Bästa formel 1 Före någonsin kan man väl slå fast eh, Han kom från Brasilien eh, Slog igenom på 80-talet eh, Och hade, han blev världsmästare Tre gånger eh, Tills han då ja, Spoiler, spoiler han, han dog 94 I en eh, Då Formel 1, olycka. Ja. Um, och då får man då följa då hans... Um, han är oerhört karismatisk och han är otroligt liksom, begåvad i sättet han pratar. Han pratar väldigt bra engelska um, och säger verkligen många slagkraftiga poänger då om liksom, vad det är som driver honom som förare. Um, Ja, man får ju följa då år från år när han, um, hans karriär uh, början och slutet. Um, samtidigt då som... Um, jag kommer ifrån till att alla sådana här sportdokumentärer måste ju ha en bra nemesis på något sätt. En ja. liksom ärkemotståndare <laughs> till honom. Och det har han ju här i uh, fransmannen Alain Prost. Uh, som uh, han kallas för professor då för att han är så metodisk i sin planering. Han är liksom tvärtom mot Senna som är väldigt så liksom, bara kör på liksom instinkt och vill bara köra fort och fort, medan Frost är mer så kalkylerande. Och de är, då, de är väl kompisar först. De kör för samma stall. Men sen så blir de bittra fiender då och börjar liksom så här krocka med varandra på banan. Det här låter ju, här låter ju som en, en, en spelfilm. Det låter som en, en spelfilm det men det är kunna inte vara en spelfilm. Det skulle kunna vara det. Det här är ju det som Driven skulle varit. Ja. <laughs> oh. Jo precis nej men det är, Allt be, består ju liksom av um, Arkivbilder uh, Det är ju liksom precis. gammalt Det är så här skönt grynigt När dokumentären, det känns ju som att man åker tillbaka Till typ så 80-talet 80 nästan När man tittar på den Och så har man lite voiceovers då Från um, nyckelspelarna Om man säger mm. här, runt, äh, runt Senna Tommy vad säger du om det här? Alltså jag, jag har ju hamnat i någon slags dokumentärträsk nu. Alltså, jag tittar på dokumentärer nästan varje dag. Eh, senast, jag tänkte på det nu. Eh, du nämnde det alldeles nyss, det här att det är så bra dokumenterat att de har hittat liksom, filmmaterial från... Eh, ja men sen, sen han började vara go -spel eller go, spel eller go kart i början av 80-talet, någon gång var det där. Jag såg mm. dokumentären... och eh, oh, vad heter han schackspelare? Nu glömmer jag bort det bara för det. Eh, Bobby Fischer... Mm. Som också är hur jävla bra dokumentär som helst. Men nackdelen där är att det knappt finns liksom någonting dokumenterat, liksom rörligt material. Utan det är mest liksom bilder och så är med voiceovers. Eh, Personer som har träffat Bobby Fischer, ja men då sa Bobby Fischer så här till mig. Och så får man liksom visualisera själv liksom hur det här såg ut och hur det ägde rum. Men sen... Det är inte en enda bild, jag tänkte på det här. det är inte en enda bild där de går till, antagligen en person som sitter framför en kamera, när eh, de håller på och pratar, liksom så här, ja då träffar jag sen, utan det är bara en voiceover som går un under det här uh, filmande material från liksom, uh, 80-talet. Och uh, det är ingen sån här, uh, det gör de också ibland på dokumentärfilmer, de har försökt så här, återspela situationen, de har så här, låtsas skådespelare med, För förstår du vad jag menar? Mm, mm. Dramatisering Ja dramatisera en händelse till exempel Det har de inte heller utan jag tycker de har varit sjukt duktiga Det här kamerateamet under liksom Det är ju både liksom Sennas familj jag. Man får följa hans liksom semesterfilmer Alltså kameran har ju varit på konstant I 20 år Och sen har de liksom samlat ihop Allt bra material och klippt ihop den här filmen sen Och då menar jag liksom du får ju följa liksom i stallet När de håller på och snickar ihop med bilarna när det liksom, Innan han ska ut och åka när de går på de här vad kallar man det? en möte när alla förare möts upp och så får de möta den här driga ja. franska presidenten. Och då, då är ju det här kamerateamet med och följer allting. Alltså det blir ju tjafs och sånt där inne. För Senna vill ju till exempel att eh, sådana här bildäck och sånt ska... Och, och, de har ju bildäck utradar, ja, liksom på kanterna för när man ska krocka. Men helt Senna så är det ju farligt. Och han säger så här, jag tänker inte köra om ni inte tar bort de här bildäckorna. Och sen står det så här två timmar senare så ser man att de har bytt ut alla bildäck mot koner. Mm. Så, jag vet inte det, det, det, Skitbra film är det faktiskt Rolig och den är också precis som Precis som How, How to die in Oregon Helt annorlunda Men ma, till skillnad från den här Så blir man så jävla lycklig när man ser den Att man börjar grina mm. Ja men lite så mm. ah, Men det är som du säger att han är ju sjukt karismatisk och jag gillar den här nemesisten Som man har den här fransmannen Nu kommer jag inte ihåg vad han heter prom, på... Prost Prost mm. Det här att först börjar de som liksom är jättebra kopoler och tävlar liksom för samma stall. Sen märker man liksom att de, även fast de liksom tävlar för samma klubb, så är det ändå liksom, att de ska komma ett av. Då får man se det här när de börjar präja ut varandra från vägen och sånt där. Jag tycker skitkot skit allting, varenda bildmaterial sitter man som klistrar för. Skulle ni vilja se det här som en Hollywood-dramatisering? Nej. Eller kanske inte Hollywood, men en alltså, delfilm? Liksom. Det, det, det behövs liksom inte. Om det, om det hade varit som Tommy sa då, att, att det inte fanns så mycket liksom, bra material, råmaterial, mm. då skulle det kanske vara på sin plats. Men här finns ju redan allting liksom, filmat mm. som du var. Mm. Det, det skulle vara helt mm. överflödigt. Så ja. Sen har vi också bjudit på, på... Ja, han. ja han. <laughs> Nej men det är bara en rolig grej jag såg på IMDB-forumet Där att de tycker att om de skulle göra en, en riktig eh, liksom film av det här Då tyckte de att Ben Stiller skulle spela Prost <laughs> För att han är så lik <laughs> Det är helt vansinnigt Bara där så hör man att det skulle vara en dåraktig idé Prost um, ja. han, alltså, han är ju en liten fransman med skitstor näsa och kulligt hår han, han är ju helt galant mm. igen han, han, han, han, han, det, känns, det känns ju som den här, vad heter den? The Ballad of... Uh, vad heter han? Jimmy Bobby? Bobby? Någonting? Vad heter det? Talladega ah, Ja, just, ah, uh, just det. Amerikanska retiförer som bara köper känsla för att han har en nat naturlig talang. Och sen kommer fransmannen. Ja, men det är ju lite, lite så. Ja, jag kanske vill läsa är, är, är det en ripoff av uh, Sennas Legacy? <laughs> Inte ripoff, ah, men jag kan jag se nog... Nu när du säger så kan jag nog säga att det kanske plockar lite influenser från Sennas historia. Tror du de som gjorde den här filmen vet vem sena var? Eller har de bara så här... Fransmän gillar vi inte, så det får vara... Det kan ju vara en slump, men <laughs> äh, ja. Nej, sen. Alltså, jag tror att han är ju... Alltså, man får ju följa till exempel när han var i, i Japan och sånt där. Det, det är helt sjukt vad mycket... Folk det som möter upp på uh, Jo jo men det var ju ändå ett tag sedan Alltså visste ni vem Senna var innan ni kollade på den här? Nej Faktum är, eh, faktum är att jag, jag är så pass gammal eh, Jag kom faktiskt ihåg När Senna dog Att det var stora rubriker i tidningen Att det var en stor grej Jag visste att han var Formel 1-förare Men jag hade ju liksom den glömde jag bort det liksom och så vidare um, Men han har alltid funnits där lite i bakhuvudet Sen såg jag att den här filmen kom och så, va? Ja det här kan man skulle se jag, men jag har ingen äh, intresse av sport Alltså Nej jag har så jag absolut säger. inte det heller jag, jag tycker det är uttråkigt liksom att titta på så här 50 varv liksom där det bara Men det är sådana som Sam då som, som gör Att han är liksom större än själva sporten Det är, är sådana som han som gör Att man kan bli intresserad eh, man, även kollar man, mer, ja. man kollar mer på det För the human effort än för Att se bilar eller? Ja. Ja, Nej, precis, fast det, det här, är det, det här som är bra med dokumentärer Jag sa ju det för, för några avsnitt sen. Man kan ju en dokumentär om vad som helst, och det blir ändå intressant. Och det är det Senna gör. Liksom. Den gör en dokumentär om liksom, formulett-sporten och liksom politik. Den, går, den handlar ju inte bara om Senna, liksom. det handlar ju liksom om de här. Eh, snubbarna också som sitter på de högre positionerna, som liksom säger att så här ska du vara, alltså, de, de ser ju sporten mest för, för, för att få massa med pengar. Och senna gör ju det för att han tycker det är kul. Och han tycker det inte är kul när liksom, det blir när det kommer liksom. Vad vill säga? Att det bara handlar om politik och pengar hela tiden? Så han vill liksom nästan mm. lägga ner sporten? Lägga av? Mm. han vill nästan ju... men samtidigt kan han ju inte sluta för att ja. liksom, kärleken till att köra ja. är ju för starkt på något sätt. Så han fortsätter delby och det blir hans död så, till slut. Ja. Sådär. Ja. Um, ja, ska vi sätta betyg på... Köp skitet! Se den så snabbt som möjligt för honom. Jag kan, jag kan tipsa om att den finns uh, på cd on uh, på Blu-ray Blur. för... Uh, ja, vad är det? Lite nyspänn eller någonting, så... Det är, ja. är taget. Köp den. Ja. Har du köpt den? <laughs> uh, jag ska lägga en beställning <laughs> <laughs> Ja. Mm. Nej, men det är helt värt. Lägger du en beställning på typ så här uh, över typ 80 spänn eller någonting så får en absolut musikskiva för typ 80 spänn också. Så det, det är bra ja. Ja, det är så värt. Är så värt. In, innan vi slutar, men håller ni med mig det jag säger att det finns knappt några dåliga dokumentärfilmer? Alltså, det finns sådana som är helt okej okay, men dåliga dokumentärfilmer? Jag har aldrig sett en dålig dokumentärfilm. De God. enda dåliga dokumentärfilmerna jag har sett är sådana som är gjorda av privatpersoner som kanske inte har någon riktig utbildning i filmen. Jo, jo, jo men jag tänker, jag tänker på ett professionellt... Jag håller med i det du mm. säger. De enda filmerna jag har sett som är dåliga har varit sådana som, av folk som faktiskt inte kanske har någon utbildning i det här Eller någon hum om hur man ska göra en bra film Men alla dokumentärfilmer som är gjorda eh, Av folk som är vana vid att göra film Är ju bra nästan Oavsett ämne ja. Alltså det blir liksom intressant Det blir liksom edukativt på något sätt Precis mm. ah, Senna och How to die in Oregon det får toppbetyg här av eh, Tomfilman, Niklas och Emilio Mm Och mm. Mosten mm. Och med det sagt så tycker jag att eh, vi hoppar över till musikpausen och efter det så kommer vi ta, prata om nyheter, tre topplistan, rekommendationer och eh, massor med annat kul. Hej! Vi är tillbaka då nu efter den där korta musikpausen. Och vi hoppar direkt in på nyheter. Vad har ni lurkat upp? Spännande, spännande. Mm. Um, jag kan som... Uh, utan, uh, det är verkar som att alla mina nyheter alltid har med filmer att göra. Ja. Uh, men, och den här veckan kan jag säga att Fox tydligen har... De verkar ha spelat in en liten åtta minuters det säger man testfilm för Deadpool. Tydligen som ska att vara klart och så, så, att de sitter bara och försöker komma igång med eh, produktionen av den här filmen. Och det ska tydligen vara eh, av eh, eh, de som har sett den. Rob Liefeld eh, pratade om den på du, Amazing Arizona Comic Con. Ja. Eh, så hade de en lite panel där de nämnde det här och då sa han att det här verkar bli den första eh, R-rated Liksom X-Men-filmen Så att det Men det, det verkar ju lovande De säger så för Deadpool är ju väldigt där, blodig Den är väldigt såhär Tar död och mördar människor På ett väldigt där, humoristiskt sätt um, Så att om man ska göra en sån här film Så måste den ju bli R-rated Det går inte att göra den liksom barnvänlig För då, då blir det inte Deadpool um, Men eftersom det är så här tidigt i produktionen Så det här kommer ju säkert bli nervattnat Till någon såhär Någon liten någon skitig... Ja, men precis som Xen, men väldigt så här, barnvänlig. Eller hur? Alltså, jo, det tror jag. Nu när ja, det, det är ju fast... Ryan Reynolds. <laughs> ja, men just nu, nu när det låter så tidigt så låter det så jävla bra. Men de kommer ju förstöra det här allt eftersom. Mm. Mm. Hur, peppad, hur peppad är man på en superhjältefilm med Ryan Reynolds efter The Green Lantern? Som Deadpool tror jag faktiskt att det är okej. Okay, för att han verkar ändå ha ett bra koll på vem Deadpool är liksom. Så att jag tror han kan respektera karaktären till mycket för att göra det som en, en bra film. Va, va, vänta, vänta, va, va, då? Han verkar ha bra koll på vem Deadpool är. Vad grunder du det på? Ja, men intervjuer med honom. Han verkar vara liksom ett, ett Deadpool-fan. Liksom att han har läst mycket av serietidningen och liksom han verkar ha ett bra koll på själva Deadpool-karaktären. Han ja. vet vem det är. Det är, inte liksom, det är inte bara en skådespelare som får ett manus och säger Det här är Deadpool, spela honom. Har du något, något sånt eh, pinsamt ögonblick typ, när du har gjort men någon har ber berättat om sin tolkning av till exempel. Ja, ah, men Halle Berry och Storm till exempel kanske. Någonting. Vad hur menar du nej, Vad menar, menar? Nej, men att de har typ så här. Ja, ah, men jag tycker att hon är en skyss kvinna med coola egenskaper. Jag gillar starka det, kvinnor. Mm. Så har det ju varit med alla de här att liksom, Det är, är ofta. Man ser ju nästan i alla intervjuer när de säger typ så här: jag har faktiskt inte läst någonting av det här innan. Men när jag fick manuset så blev jag glatt. Uh, positivt överraskad och tänka att det här är en karaktär som jag verkligen vill spela för att hon har verkligen den här pondusen som kvinna så, hon, det är, så är det ju varenda jävla. medan Ryan Reynolds har under inspelningen på typ, så här, Green Lantern i sin eh, trailer och läst massor med Deadpool tidningar ja men precis som säger det här är, vad fan gör i den här filmen? Det är ju skit. just wait five minutes i'm coming Jävligt. <laughs> done, jag kan thing. se att han ligger på mage på sin säng Där med benen i kors också På bläddrar I ena vänsterhanden under hakan typ och, så. Uh. Och, på, och på natten, och på natten så Lägger han sig under täcket Med så här ficklampor och läser sig <laughs> <med Deadpool. laughs> uh. Men Ryan Reynolds ser ut som en sån kille Jävla, han, han ser inte ut, han kommer aldrig växa liksom. Nej. Han, kommer, han kommer vara 16 år i hela sitt liv <laughs> Mam! <Mom! laughs> yes, Brian. <laughs> It's Reynolds, man. <laughs> <laughs> jag såg ju, Vi ska inte prata så mycket, men jag såg ju hans film med eh, The Change Up med Jason Bateman. Uh, vad tyckte du? Jag, alltså, jag, jag är ju så ledsen. För jag, alltså, jag visste ju vad det här skulle komma, bli för någonting och... Jag har ingenting emot sådana här filmer, du vet när de ska hålla på, <går> vad heter den här, Burstens miljoner kanske den heter, någonting. men när de ska hålla på byta från en människa till en annan, de ska byta liv med varandra, det, det är så gjort, ja. men ja, skitsamma, men det jag är mest ledsen över är att Jason Bateman tackar ja till det här, för jag... ...har älskat honom tills nyss. Uh, Jason Bateman ska försöka spela Ryan Reynolds. De, de byter liksom liv fast i uh. samma kroppar... ...och så blir Jason Bateman <laughs> Ryan Reynolds. Och då ska han gå runt så här. Motherfucker! What's happening? Yeah! Och det är... Åh, oh, det är så jävla... Yeah, <laughs> Jag tycker dock promosarna för de här... Uh, ...den filmen som de gjorde tillsammans var rätt roliga. Vad oh, var det då? Har, har ni sett dem? När de sitter i varsin vit suit... Nej. Och improvar, liksom promos äh, de, de får du kolla upp För de faktiskt är rätt roliga vi, vi, vi kan länka till dem i beskrivningen eller ja, Och jag kan ja. säga skit i dem ja. skit, skit i filmen Kolla på promosarna mm. Man kanske ska stänga ner Ryan Reynolds i den där kistan igen Bird ja. Får han ligga där ja, man, uh -huh. Jag trodde det var Övermanaren efter att vi hade sett Yes, nu nu är han fan död. Att det var så verklighetsbaserat, så dokumentärt. <laughs> de har bara filmat honom när han när han bad om dödshjälp. <laughs> vad han var hemskt har död på Rheinuns. Är någonting vi skulle vilja se för? Är det så man ska göra om man, om man är liksom ett såna super fucking stalker som många har varit vet, när de när de slår, när de slår slint slår och de bestämmer sig för att de ska döda. Liksom, den skådespelaren de har följt efter. Liksom. Typ som killen som sköt John Lennon till exempel. Det där. Att de, mm. de älskar det mycket, så mycket som vi Är det så man ska göra? Ska man, ska man liksom bygga upp ett, eh, ett filmimperium? Eh, skriva en film, kasta den personen man vill döda och sen får man liksom, såhär, en on-set accident. Typ, såhär, Brandon Lee-pistolen till exempel. Mm. <skratt> så till Ryan Reynolds var han var ute eller efter... Eller... Han som gjorde Brennan Lee, eller? Ja, men, eller göra på men, sig det, själv. Det. Vad sa du? Eller göra på sig själv. Nej, alltså, jag menar, liksom, om, om, du, om du är så sån och vill ha hjärnan, är, är det bästa sättet att eh, göra en film där du liksom, begraver Ryan Reynolds till exempel, och sen fan bara ligga kvar där? <laughs> du, du, får, liksom, du, Ryan, du får liksom Ryan Reynolds att gå med på att lägga sig i en kista och bli mer grävd. Och gräv. sen <laughs> plockar du bara upp honom igen. Han trodde det var en film, <här> <här> vil skål, <här> <na>? <här> Vilken skådspelare vi Skulle vilja gräva ner Egentligen För av Bill, Billy Crystal För det är för uppenbart <här> Har vi någon Vi bara liksom Jag, jag ser, jag ser liksom, det Ett mörkt rum med trägolv Och så har man under golvet så har man så här Hello Guys <här> Billy Crystal <här> Så ligger det <här> Jag kan säga att vi... Shia eh, kan vi gräva ner. Så att det inte blir några fler Transformers-film. Michael Bay också. Oh. <laughs> då får ligga där och dela grav. Ja. Nej, det skulle inte vara bra. För då skulle de ligga där och, och planera tillsammans. när Vi kommer ut där. Då säger de en Transformers, 86. Transformers 86. Jo, han gör det. Jag mm. uh, vet inte. Jag, jag undrar om... vi släppa jag... det nu? Vet inte. Jag vet Okej, jag, jag begravar ner Todd Phillips. Så. Mm. Då blir det ingen baks mellan tre så. Nej, vad fan vi tar, high five Baks mellan tre, det är så den kommer öppna när Todd Phillips vaknar in i kisten <hör> Hur fan är Det här, alltså Då hör han igen och så dör han alltså, klart. De, de ska hitta Todd Phillips i, i baks mellan tre så, i, De kommer de för sent så det är bara ett sklett som ligger där liksom. <hör> Sklett, jävlar, då sitter och de och hittar den <hör> Flera år <hör> Ska vi fortsätta då? heter? Niklas. Mm. Uh, i, jag, jag skänker en tanke till Indiens uh, befolkning som tyvärr inte får se uh, The Girl with the Dragon Tattoo för att David Fincher vill inte klippa bort nakenscenerna. Uh, och det gör han ju helt rätt. Är... Vad sa du nu för någonting? Är det det som är grejen? Är det därför de inte får släppa den för att det är naket i det? Ja, och Fincher vill inte uh, kompromissa med sin vision. Vad fan utan nakenscenar då skulle man fan få klippa bort fan, en fjärdedel av filmen. Det tycker jag är helt rätt. Du ska inte ja. kompromissa så mycket bara för att få visa den i land. Om de inte vill se naket så ser de inte naket men då går vi och missar med en film. Det är ett val de gör i alla fall. Men vad är det för ja, att, det är att de tror på det. Här, regeringen... från, ja. vad, vad fan är grejer med om att de inte får visa naket på biografen om, de, om det är en film från 15 år. Och de den från 18, men liksom bara för en totalt förbjuden för även vuxna. Man måste Va... väl ha något med religionen. Jo, jo, men, det, men det, det är så jävla lätt att skylla på tycker jag att religion eller det är lätt att skylla på men att det ska vara så lågt att skylla på att, man, att på grund av en religion så får man inte titta på en film. Jag, jag tycker det är så jävla töntigt alltså, jag tycker synd om dem, för säkert de här som bor i det här landet vill ju säkert se en här film. jag tycker inte de bryr sig så mycket om en liten och åker fram, men nej men det är så jävla töntigt, jag tycker synd om de här, Igen, återigen det är synd om de här människorna, för liksom, de kommer ju aldrig kunna se massor med bra filmer på grund av att det är en bröstvårt att titta fram. Men sådär är det ju dock väldigt mycket i väst också. Liksom just, det känns som att man censurerar av fel anledningar till exempel i USA så det kan ju visa hur mycket våld och blod som helst men så fort det är en liten nipslip så blir den r raided eller det måste klippas bort för att kunna visas på biografer. Ah, det, det, men det är, det är också för USA i superkristet, kanske och de så sitter där ah. på den där. Men det finns ju den där uh, dokumentären. Why is this Move Rate, eller vad den heter. Uff. Vad någon kommer skjuta mig nu som lyssnar på det. Ja, ah, men oh, vad heter den? Åh, oh, gud vad heter den? den är bra. Det Smoovie Snappet heter. Ja, ah, det Det handlar om det där att hur de blir. Den, är riktigt, bra. Ja, den det... är riktigt bra. Det är en också en bra dokumentär som ni måste se faktiskt. Ah. Den förklarar väldigt bra hur situationen ser ut i USA. Um, om filmer och filmer som visioner som förändras på grund av att... Uh, ja, men fan, vi kan lika vara... gärna säga det är ju bara vanliga liksom så här barnfamiljer som, alltså vanliga medelklassfamiljer som går och tittar på de där filmer som inte är intresserade av det och som blir proviserade kanske för att det kommer upp eh, någon sexscen eller något sånt där. Jag var och såg igår så var jag med, eh, med Kim och såg Hair som eh, nu eh, är uppe i, i Stockholm på Kulturhuset den, utan att gå in på vad jag tycker om den eh, för mycket, jag kan bara säga att jag tyckte den var helt jävla värdelös. Nej, um, ja, det, det, det var så... tyckte Kim. Vad sa du? Vad tyckte, vad tyckte Kim? Uh, hon, hon höll med mig. Uh, jag all, Alla som jag pratade om, min syster, min uh, moster, har varit och sagt, och de älskade den. Jag tyckte honom så jävla dålig. Uh, men den var också, det var så sjukt mycket naket i den. Jag tror så jag såg um, det är en, en scen när hela hästet kommer ut naket säger och killar eh, på scen men innan det så var det säkert fem snoppar som bara flög runt på scen hur anledning? den gör det väldigt väldigt dåligt den gör, mm. den gör det mest naket är, är, inte, är inte det trademark som Miles Forman har som regisserar den här filmen att i hans film så måste det minst liksom komma upp tre penisar inom fem minuter annars är det inte Miles Forman. jag tror varenda jävla film så är en kuk som åker fram och, och, och det ska vara så orakat som möjligt också Miles foreman. Ja. Fan, har han, med det här att göra? han är här gör. Han är regissören <laughs> bakom Harry. Nej, alltså teateruppsättningen, det är en musikaluppsättning. <skratt> Jag var inte såg på bio liksom. Det är, alltså det är, liksom, alltså, det det här är en teater på teaterscenen. Ja, ja, ja. Det är det, är det som är grejen. Du är ju liksom, det det det det det helt... så sjukt provocerad. Jag vet inte varför jag blir blivit provocerad för teater. Nej, men grejen är, är såhär. De gör det så jävla dåligt. Alltså, för de gör det verkligen så här Kolla vad vågade vi är. Och så bara, nej, det är inte vågat. Det var vågat de första hundra gångerna de gjorde det. Nu är det inte det längre. Nu är det bara, liksom, nu är det bara jobbigt och ointressant. Men då liksom. blir man provocerad. Jag blir pro, man blir ju provocerad ja, men, alltså, det på fel sätt. Det blir, det blir, det. Ja, men, ja, men det är det jag menar. Men det jag tänkte på också var att den här var... Det, det, här, det här är i Sverige, eh, och vi är rätt öppna med det här liksom med, med sex och sånt. För att den här, som sagt, det var minst fem kukar. Det var, det var en scen där hur personerna såg och, och spelade eligt här på sin kuk. Vilket var lite roligt. <här> mm. Mm. <här> och det blir liksom så här. och, och, och Den här var från 13 år uh, i, i Sverige. Det hade ju aldrig gått i USA. Den hade ju inte en fått... Indien. <laughs> <laughs> Nej men i, i, liksom, i och det är ändå i väst liksom i USA. Det, det hade ju aldrig fått visas på scen där. Den hade ju inte ens fått liksom en 18 -årstempel. Den hade ju bara aldrig gått upp. Den hade i såna fall fått visas på någon liten så klubb, en underground klubb på Manhattan eller någonting känns Så att liksom att, att Indien är helt off när de äh, ber Finch klippa bort lite bröst. Och vi tycker det är jättekonstigt att göra det i USA också. Och sen är det ju de filmerna som vi får se sen för att eh, det, en tid NCWA tvingar folk att klippa bort sina visioner, sina, sina bröstvisioner. Helt jävla idioter, med andra ord. Det är helt stört. Alltså. Ja. Om ni har några åsikter eller tankar kring detta så tycker jag att ni kan mejla in oss på knepod@gmail.com. Ska vi gå vidare? Det kan vi göra. Ja, mm. Jag har en liten snabb nyhet också Bara för att nämna det vi pratade om i Om det var förra avsnittet När vi pratade om vad vi såg fram emot 2012 Så du och jag, och Niklas, vi pratade lite om att Eller på mig också för den delen Vi pratade om de lite oroliga för den här Avengers-filmen som kommer nu Att det kanske blir lite rörigt Med så många hjältar på samma, i samma film Och att den känns lite plojig Och bara cash cow En produktion Mm Just, um, just Widen har regissören nu uh, Har ju dock uh, släppt En liten, liten kommentar om det uh, Som gör att jag blir lite mer positiv, Positivt inställd i det här Han säger uh, Den här filmen kommer tydligen vara filmad rätt mycket Ur Captain Americas perspektiv Eftersom han är outsider Han är från 40-talet liksom Um, och han måste återupptäcka hela den här världen i det moder moderna fan. samhället. Vet ni vad jag ser framför mig just nu? Är det inte någon sån här, eh, här djungeljorts eller eh, krokodildandeliknande? <laughs> nu vet när det är någon, någon... Alltså gudarna måste vara tokiga grejer liksom. När det är äh. någon person som har växt upp i fel kulturomgivning och så sätts de i Manhattan. Och så, och så det kommer det säkert utspela sig någonsin i... Eh, Times Square när han springer runt där så sitt collage eller montage. Det här, men för, Captain America slutade ju så. Mm. Captain America slutade ju med att han springer in i Times Square. Jag kommer bara ihåg att han vaknade upp där i det i sensätta rummet. springer runt ja, på nej. Times Square också? Var inte ja, bara utanför där? springer runt så där <laughs> Men ja. grejen i alla fall att, så att det kommer att spelas till väldigt mycket ur hans perspektiv och han säger han... han han heter det på svenska: en Justifier och motiverar det här. Så heter det <laughs> ja, uh, med att han säger: Det finns ingen anledning egentligen till varför de här hjältarna ska vara i samma film. Um, och att, liksom, att han försöker jobba runt det och försöker liksom, faktiskt skapa en legitim anledning. Att det, det, det tycker jag låter rätt lovande. Att det, det var ju lite det vi var oroliga för att varför hur ska det gå egentligen med bara så här många hjältar som bara egentligen bara samlas och säger hej, jag är Thor, hej, jag är Hulk let's rock så jag jag säger inte att jag tror det kommer bli jättebra men jag säger att jag gillar att Just Sweden faktiskt är medveten om att det här är en väldigt udda ett udda en udda premiss för en film och att han försöker jobba runt det så, förklara med det ja, kul Mm. Jag har en liten grej till Och det är att uh, The Crow uh, Filmen där Brandon Lee fick sätta livet till Får en uh, reboot uh, Jag vet inte, har ni koll på om de har uh, Castat någon eventuell uh, The Nej, film? jag tror de, de Jag tror de har ett Manus som är klart möjligtvis Och de väntar på en regissör innan de ska börja med castningen mm. Den information som har släppt i tv att det ska komma en reboot Vad tror du om det här då? Ja, varför inte? Sen att... ja, jag, jag Alltså. Det är lite jag jag här som gillar är. ju förstås Brandon Lee uh, The Crow. Alltså, nu har jag inte sett nu är det någon slags rosa glasögon som jag har på. Med, men vad jag kommer ihåg så tycker jag var rätt spännande och roligt. Det var väl mest intressant för att han dog. Jag kommer ihåg att jag gjorde någon slags slow motion under den där scenen och trodde att man såg Brandon Lee i stöd när han ställde sig på det här bordet när de skjuter honom. Mm. Att de hade med det i filmen. Så det var ju mycket att man såg den och hade Max Ja. Mm. Men det är väl lite som så, här, alltså, Den har ju redan fått massa uppföljare I alla fall, liksom, The Crow um, Och det här är väl nästan lite det som Niklas pratade om i förra gången så här Uppföljare som ingen har bett om Det är ju ingen uppföljare, det är en reboot Men det är ingen som egentligen, jag tror inte någon som har bett om det här alltså, det, Jag tror inte någon som tänker så, Fan, det skulle göra en Crow-reboot Det skulle jag vilja ha nu Eller, vad tycker mm. ni? Alltså, jag tycker Det var, var fint med det som finns, varför måste jag göra en till? Ja, uh, faktiskt Brandon, tycker... Brandon Lee-filmen är, är ju bra varför måste du göra en reboot på det? Nej, jag tror att ja, ja, en ny generation <laughs> måste väl in eh, och bakas in. Ja, det är samma grej men som jag, är jag, jag tror inte den, den gamla Crow från 94 håller fortfarande faktiskt, alltså. Det gör den. Gör jag den såg nu. den faktiskt jättelänge sedan. Men jag du är ju helt om um i huvudet alltså. Jag, jag litar inte på för dig. <laughs> Förlåt Emine, men jag, jag, jag litar inte dugg på dig. Jag tror faktiskt okay. att den är skitdålig. Jag, jag, jag vägar sig om den. För jag minns bara det bra att jag... Den här nostalgirusen jag har i kroppen fortfarande när jag tänker på den, men jag vägar sig om den. Ja. Ja, så kan det Vad fan du vill då? Ja. Nej, mm. men jag, jag är för det. Jag fattar att vad man ska vara emot. Varför de ska... Då får man göra vad fan de vill, egentligen. Mm. Ja, nej, jag är, är skattig. Jag jag, jag, jag... jag tycker inte att den behövs. Okay. Får jag bara säga en sak här? Ah. Om, om nu han jag försöker, jag försöker komma på vad han heter Det var därför jag börjar skratta För jag kom inte på vad han heter nu Men han ska göra um, Nya Superman-filmen Snälla hjälp mig här nu Zack Schneider Ja, ah, Zack Snyder, precis. Om han hade fått göra nya Crow, om, i, i, liksom det kom ut nu, hypotetiskt sett säger vi, att han ska liksom, göra nya Crow. Då hade ni nu ju blivit peppade ju. Mm, ja. ja, jag vet inte om jag hade blivit Så, mer peppad. Ah, det är ju såklart som fan att liksom, det var ju på vem som, liksom, är bakom liksom rodret på det här liksom, att vem ska sådär, köra in den här båten till land. Jo, men det är ju. Det gör det ju verkligen. Alltså, nu, jag, jag förvirrar mig själv i huvudet, för jag tänker så här, jag blir inte mer peppad av att skruva Jack Snyder, men jag nog sett den heller om, om jag visste att Jack Schneider, Vilket betyder att det blir ju min viss. Ja, det, det, det kanske hade varit. Så det, alltså, det vi hoppas på, The Crow, är ju liksom, som du sa, det är ju ingenting som är spiket liksom, med regissör eller någonting, men att den får en schysst regissör och eh, Ryan Reynolds. <laughs> För han har ja, ju läst det, det Crowe <laughs> Han <laughs> läste ju det Crowe medan han läste Deadpool <laughs> Ja, nej men det är ju lite som krävs En Ryan Reynolds mm. Har vi nog mer nyheter? Är vi klara här? Jag tror vi är klara Och då får vi väl äh, Presentera ett nytt segment i vårt program Som heter äh, Top 3 Och, oh, stannande, stannande. och äh, precis Och bara berätta lite kort då, vad handlar det det, det är en av oss tre eh, nu, varje avsnitt som ska göra sin egen personliga eh, topp tre lista som ska ha någon slags eh, anknytning till film och det kan vara exakt vad som helst man får liksom, ja men allt från sin favoritskulk till eh, bästa scenerna man har onanerat till, v vad som helst Tydligen är fria sig. Och ja. eh, den som först ut idag, och nästa vecka blir det väl Niklas som ska presentera sin Först ut idag är Emilio. Och, det är Precis, och då får du berätta vad du har tänkt på, vad är för kategori? Eller äh, tema? Som en liten så här, mjuk start till det här mm. nya segmentet innan vi liksom hittar vårt fotfäste. Så tänkte jag, jag nämnde ju att jag var såg Harry igår. Ja. Ehm, och i, ibland så... så för publiken som är där kan man störa sig rätt mycket på. så Min topp tre lista idag är faktiskt anledningar till varför tanten bakom mig aldrig borde få vistas i eh, offentliga sammanhang. Va, va, Äm, hur hur knyter det här till film? <laughs> För att det är en sån här människa som när man sitter med dem i en biosalong, i en teater Börja lite så soft, du. sa du Vad sa du? Jag börjar lite soft, sa du Och så knyter du ihop med någon kärring som ingen i hela världen vet om, <laughs> om <det. laughs> Nej men, jag menar, men det grejen är att alla har träffat en sån här person Eller alla har suttit på bio med en sån här person Okej okay. uh, ja. Okej, okay, nu, uh, nu menar du inte precis den här personen utan den här typen av person Ja, men jag menar det. Personer som den här då, borde aldrig få, eh, få vistas i, i offentliga sammanhang. för att De förstör bara för sig själva och resten av befolkningen. Okej, okay. och eh, listan topp tre är vad då? Listan topp tre är... Eh, Om vi börjar från nummer tre då. Men vad, vad är temat? Jag fattar inte vad temat är. Vad kommer du rada upp för topp tre? Temat är, 3? <laughs> temat är så här, Topp tre sakerna hon gjorde. Det vara en lag... Som säger att människor som henne aldrig borde få vistas i officiella sammanhang. Vad är det du inte förstår Tommy? <skratt> jag frågar vad att Jag är säga det bort också. Är... det känns som att det är segmentet gått åt helvete nu. Nej, <skratt> jag kan inte paja det. <skratt> <skratt> ja, men jag hatar. <skratt> <skratt> <skratt> men du, du <skratt> toppre grejer hon gjort det som gör att, så, så, att folk som henne aldrig borde få <skratt> precis. Schå <skratt> på. Schå på så får vi höra nästa vecka hur det ska låta här. Varsågod. Nummer tre, hon skrattar åt skämten som är så uppenbara att det är här de vill ha skratt att det inte blir kul. Folk som skrattar åt det borde inte få existera. Typ som i, I här till exempel så var det någon grej typ som eh, de de hade något sådär, de, de försöker ju vara lite politiska eh, i, i sitt 60-tals eh, situation. Men de försöker ändå göra det lite sådär aktuellt. Så de hade bilder på politiker genom tiderna I svartvitt um, Och så hade de Målat över lite så här: uh, Andy Warholz-eskt Det var till exempel en bild på Juholt I, i, i, i Läppstift och, och Örhängen ja. Och det var ju kul mm. hon Så det var liksom alla, alla ser den här bilden Och det är lite så här, uh, mm. Men hon skrattade ju som att Det är Juholt i Örhängen Det tycker jag var jätteroligt Och det, bara, så här, det är som så Nej, men Det är inte så jävla kul Och sen kom Obama i en indianfjäder Och där var det skratt igen Och sen var det Reinfeldt i en rosa peruk Och det var såhär Åh, det är inte kul Sluta garva åt sådana här Mediokera försök Till att här vill vi ha skratt Nu ska ni skratta Och så skrattar hon Det, det, var, det var nummer tre på min lista För jag hatar sådana människor jag menar, Har inte ni också så här, när man är på bio nu måste ju ha varit med om det när man är på bio Och det är folk som skrattar åt saker som inte är så jävla roligt Men de skrattar ju som att liksom, Deras liv depender on it Jag har inte varit på bio i Sverige på över fyra år Men här i Japan är ju så Om de någon, någon säger någonting eller hostar till Då, då kommer en kille ut Från foajén där med en liten kniv På ett liten så här röd, röd grej Och säger så, så här: Ursäkta men du måste göra sepukor just nu Och så har man ja oh, så... <skratt> Och så skärmar upp magen så det, det är väldigt tryggt stämning på japanska. Ja, ah, okej. Okay. Ah, Niklas, du, du måste ju ha varit med om det här i sådana fall. Någon gammal käring som sitter och skrattar. Jag vet inte om jag... Möjligtvis om jag så någon sällskapsresa-film eller någonting. Så. Ja, men vi stämmer några grejer som är så uppenbart... Fortsätt att det med nummer två ska... nu, vi fattar Ingrid. Jag okej. Okay. Nummer två. <laughs> och det här är en grej som jag sa att det var så jävla mycket naket i den här Men det var bara så löjligt naket. Hon tyckte inte det var löjligt naket. För att hon var en sån här: jag lovar att hon efter den här var slut, så beställde hon direkt en Viking-line-biljett. Och sen satte hon sig i baren på Viking-line och började ragga eh, på små pojkar. För hon var en sån här: pervers liten tand. Så man bara. Det här var ju en två timmar och 40 minuters uppsättning. Så det var en liten paus i mitten. Efter pausen så kommer hon, förutom att de skrattade såklart hjärtligt när det var snopp på scen, så, så kommer hon tillbaka efter pausen och så säger hon till sitt sällskap som hon var där i, om, det, om det, mera naket, mera naket. Och jag med. gud, för guds skull, människa, kan du liksom inte ta det för det? Måste du liksom säga, haha, det var ju roligt att det var naket på scen, sånt här gillar vi. Mm. Mm, så pl plats nummer två här, när hon sa mera uh. naket. Nej, men, ja men precis Sådana människor inte kan Och din lista är så jävla dålig Jag hoppas det har någonting på för första platsen folk, folk som inte kan acceptera Att liksom det är lite naket på scenen Utan att det måste bli lite så skoj Och det är så här, jag är här för att bli snopp Men jag pallar inte med såna människor Och hon gjorde det ännu värre För att hon sa det igen, det var inte bara att de sa Mera naket, mera naket när de kom in Utan det var några när pjäsen drog igång igen Och skådespelarna kom tillbaka ut på scen. I kläder, konstigt nog, så säger hon Ja, det här var ju bra. Fast nu har de ju kläder på sig. Bara, Men fan ja vi vet att du vill till pojksnopp. Kan du bara släppa det här nu? Folk som skämtar och kommenterar nakna scener under filmer. med aldrig. Ja, precis. liksom som fortfarande tycker att det är vågat och kul. Ja. Nummer, ja. Ett. Plats Nummer ett. Nummer ett. Och det här är det värsta jag vet. Du måste ju komma till med någonting stort, i Alltså, annars lägger jag på. Jag skiter i det. Det här, det här är för mig, jag ju det här Det här är, är mitt när jag är på bio eller på teater. Och det är människor som säger det de ser. <laughs> det, vad vad du? Om, om... Vänta, vänta, vänta, innan du säger någonting Får jag bara dra som ett exempel först Som till exempel, uh. sa hon så här. Det sitter, sitter en halv italienare för, äh, bredvid. mig Nej, nej, nej, nej, nej. som händer som händer Sånt som händer, uh, sånt som händer på senast alltså, till exempel typ så här. Typ, någon kommer in med en pistol så säger hon Åh, han har en pistol Ja, vi vet att han har en pistol Och, och typ, så här, typ när någon blev naken så sa hon, Han är naken vi vet att han är någon, vi är också här typ såra. Eller det, det är någon mördare i, i källaren vi på vi i det källaren. Säger hon, Nej, det är någon i källan, men vi vet att det är någon i källaren. Sluta, sluta kommentera det här. Och det, det var någon scen när i, i, när här när någon precis som där med juholt och så. Det är juholt i smink. Ja, det är ju hållt i smink. Nå, någon, någon annan skämt när någon sa att det var en svart kille. De försöker, ja, de försöker vara lite aktuella. Så det är en svart kille som röker på. Och så säger han, Jimmy Åkesson, I feel fine. Och så säger hon, Jimmy Åkesson. Alltså, för guds skull, människa. Släpp det. Ja. Det låter inte som någon vidare trevlig kväll. Det det, det det, var du var snäll, Niklas. Nej, men det var så... Mycket, åh. Någon annan sen när någon håller upp en skylt där det stod skratt. Liksom för att det var någon som drog något halvtaskigt skämt och så kommer det på skylt. Skratt. Skratt. skratt. Vad ger den här föreställningen betyg? Och vad ger din lista för betyg? <skratt> lista är fem av 5 Och eh, produktionen är ett. Ja. Men det du menar här är... Du, du hatar ju, ju sådana här man sitter bredvid på biografen. det var det. var så... ja, Som inte liksom kan... Alltså, allmänt biografhyfs Liksom. Såhär, biograf hyfs, liksom. De har kommit mm. över det här de, de tror att de kan sitta på en biograf För att de har satt sin telefon på ljudlös Det är ungefär så långt Det sträcker sig Men liksom mer än så går inte De fattar inte att man inte kan sitta och prata om det och liksom, Ja visst, det här skämtet var kanske lite roligt Men du behöver inte sitta och skratta åt det Du behöver för det första inte åter liksom, upprepa, upprepa skämtet För alla andra i biografen som att, liksom, som att vi skulle ha missat det Och att det är därför vi inte skrattar Yes, sir. Jag, vet, jag, jag klarar inte att sitta med sådana här människor. Så. Vi tackar eh, Emilio Spinetti eh, för en eh, ja, extremt... <skratt> du, du... <skratt> <skratt> jag hittar inga bra ord för men jag, jag gillar den listan Emilio. Du, du, jag jag, jag, jag kvoter det om det, är, om det är Adam och Eva. Sjung själv då i jävel för att se hur kul det blir. <skratt> Nej men jag tycker det var så kul att jag öppnar listan med Men jag tar en soft start ja. det var En liten mjuk start ja. jag, jag, jag, jag gillar det Emilio Nu ska vi gå till vårt sista segment Där vi rekommenderar någonting Och sen eh, klappar vi klart eh, Vi kan vi börja med Niklas då Vad har du att rekommendera denna vecka Jag tänkte Tipsa om Jurassic Park Eh, trilogin på Blu-ray som nu finns på eh, CD-on för det fin, fina priset eh, 299 kronor yeah. eh, nedsatt, med, nedsatt med 30% nu faktiskt, så den är ganska ny så det är ehm, jag såg eh, jag såg om Jurassic Park eh, väldigt nyligen, eh, vi har pratat om den ganska mycket tidigare, men den håller fan fortfarande den är, det är så bra tempo, så fina miljöer och effekterna är ju fortfarande väldigt bra. Så den, um, det finns dock ett par såna här goofs eller vad man säger, som är helt horribla som man undrar vad, vad Spielberg, vad han tänkte på. Det, fin det finns den här scenen när han, den tjocka um, Hacken, Dennis Nedry sitter med sin data. Um, det roliga är också att det känns, den känns lite daterad på ett område och det är väl typ databiten för att här är liksom CD-ROM det är, cutting edge technology på något sätt liksom, som alla säger, det är något nytt fräscht känns Det känns lite gammalt men han sitter och pratar med någon kontakt han har där, på någon båt där, så sitter han på med datorn då, och har något fönster öppet ungefär som Skype, men då ser man att då är då Spielberg lagt in någon typ så här, liksom, vad är MPG-fil eller någonting och bara tryck på play så ser man den här lilla play-grejen liksom, programmet går så att ja, det är då en förinspelad grej Ja, men du, ser, du ser liksom att tids man ser hela tidsgrejen så att han ah, har gått nio sekunder så att bla, blablabla på den där. Time bar. Ja, ah. ah, bar <laughs> Det är en riktigt, otroligt sjukt tabbe. Ja, kastar du hela, uh... hela fönstret då? Ja, ah, eh, Försvann på. din barndom där. B vad, ah, heter, vad heter gruppier. Samuel Jacksons eh, karaktär? Uh, Ray Arnold heter han. Heter han? Det är det... två första namn. Mister... Ja, Mr. Arnold. Det roliga, alltså det finns ju skysta dokumentärer. Man har ju sett filmerna, men dokumentärerna är nya. så Det är, det är ju värt bara därför tycker jag nästan. Ja. Bland annat får man se då att um, under inspelningen av första filmen som var på Hawaii så kom det en stor så här, vad det, cyklon eller vad det är som liksom, så här en riktigt rejäl som förstörde delar av inspelningsplatsen. Mm. Uh, från början så i filmen Så skulle det vara Samuel Jacksons karaktär Man skulle få se när han blir dödad Av raptoren Men det gick inte för att uh, liksom, Platsen där det skulle ske Det hade blivit förstörd av den här liksom, uh, Stormen Mm. Så fick de istället göra en billigare variant När hon bara hittar hans äh, avtuggade arm Kul, för jag precis säger om det Det var därför jag frågade om Samuel Jackson v Jag kommer ihåg det till nu När jag glömde bort det Hon säger någonting sexigt Men jag kommer inte ihåg att hon säger Ray eller Arnold När hans hand åker ner på Laura Derns äh, axel Så säger hon, oh. ja, hon, hon, hon, hon säger, oh, Mr. Arnold Ja, hon säger, oh, Mr. Arnold Hon tror att det Hon tror väl att han Jag älskar den scenen när jag, när jag såg den för första gången Ooh. Uuh, mm. chockerande. Kjäts armbandet ner. Inte filmen bättre nu? Eftersom, jag tycker den är jättebra bra sena att man inte får se honom dö. det blir inte så. Huh! Ja, jo, precis, lite så. Det, det kanske blir bättre av uh, att det inte var med. Jag vet inte. Tacka Gudarna för stormen. Uh. Jag tror, jag tror Jurassic Park var den sista filmen när det slutade med den här att, uh, att man skulle ha kolan namn i, på skådespelarna jag vet, Alien var ju, började ju nästan med det när de hette så här Mac och... Win, vad hette de? Mac eller Windows hette de ju några karaktärer. The Thing, tänker du på nu? Ja, det fing ju. The Thing började med. Och Alien har ju också coola namn. Och Alien har ju... Alla, alla liksom väskljus liksom. Det är ingen som heter det idag. Och ändå Jurassic Park så är det Ellie Settler, Alan Grant, John Hamill. Ja, <laughs> Ray Arnold. Oh, det, det, det är här det tog slut med de tuffa namnen. Sen hette de Hank ja. och sånt här. <laughs> <laughs> nu vet jag prata om nu. Alltså. Det var särskilt 80-tal hade sig svinkola namn. Det uh, är så one-liners fast med namn. Liksom, så Precis, men de hade, de, <laughs> alltså, det det finns, man märker att det finns någon historia. Att de har, det, det är inte deras riktiga namn det här utan det är en slags smeknader. Alltså, se bara Alien 1. Liksom. Dallas, Ripley, Lambert... Kane, Ash, Park. alltså... Ja, Park, alltså... Det de är ju skitcoola namn. Jag, om jag får liksom barn så jag önskar... Var, var, jag hoppas att det här blir ett slags unisexnamn för mig, Men jag kommer ju döpa alla till liksom säga Dallas, Ripley, Lambert. <tryck> <tryck> Uff, Väskyvs. Åh, oh, herregud. Du hade ju till och med en katt, Niklas, som du döpte till Väskyvs. Ah, det var Linus som hade... Min bror hade ett, ett hamster min, som han döpte till Hamster. <tryck> <laughs> så ja, det var hett ja. Jo ehm, Ja, avslutande om Jurassic Park ehm, Som vanligt så stör man ju sig ganska rejält på ungarna De gör så dåliga beslut hela tiden Och det är väl något som har gått, gått som en röd tråd genom Jurassic Park serien någon annan. Vad är, vad är, Vilket är det sämsta beslutet som barnen fattar Enligt Niklas Lundqvist Kanske förmodligen när hon sitter i uh, bilen där med T-Rexen Och hon... Uh, Uh, Läx. Stora systern börjar lysa med en ficklampa på 10 <laughs> Turn it off av! Torna av! don't know how. Den ser ni ju skitstämman nu. Det blir man ju inte riktigt Ja, den är, den är det är ju, ju, ju. stämman Ja, det, det är väl för sig sant. Trycker ni ner glaset? Ja, jag blir jävligt jag, Fan. Jag blir alltid lika jävligt När de jävligt på det här elstängslet och de vet att elen kommer tillbaka om den är jävla Tim ska hålla på och, och räkna. Mm, mm. <laughs> <ja>, det, är... <laughs> det är väl då filmen är som sämst där, men ungarna ska vara liksom så här smarta också. Är de. Så, jag kommer ihåg liksom... att hela biografsalongen sa, äh, äh, skrattade när... Äh, jag kommer till han ska vi räkna ner till ett, eller jag kommer till om han skulle räkna upp. Att, men i alla fall, han får ju den här chocken och sen flyger han i... Äh, Dr. Grants eh, mm. famn och så får han sitt liv igen och så säger han någonting så här ten eller någonting när han vaknar upp. Ah. Mm. Ja, mm. Three, ja, mm. <laughs> ja. Så, jag, ah. jag så three med, three <laughs> Ja, då var Jag jag såg den här filmen med Ja, jag såg faktiskt den här filmen med en, en, en tjejkompis som aldrig hade sett den förut. Och just den här serien när han sa så här, "Three, hon bara." Tönt. Så. Hon tyckte inte alls att det var roligt. Ja. Ska, nu ja, har där där någon... kanske vi har nästa eh, topp tre-lista. Klischéer som inte var men liksom, <laughs> Slickade klischéer. Ja, men precis, men, så här, saker som så här, när man såg dem första gången så var okej, okay, men som inte funkar längre. Typ som det där med att man fortsätter en mening efter att någonting så dramatiskt har hänt. Vi. Har vi bra det kanske, det kanske flest, funkade då, men man har sett det så många gånger att nu, nu har det blivit en klisché. Jag ska fundera på det, Emilie. Jag väljer min lista. Ja, men det var min rekommendation. Trevligt. Ja, Emilie. Uh, ja, jag tänker rekommendera någonting som jag egentligen har. Uh, det är Long Way Coming. Uh, jag tänker fortsätta på våra. Det är nästan vårt trademark här på Tommy killman Niklas. sist på bollen. Uh, så jag tänker faktiskt rekommendera The West Wing. <går> för att jag kan inte liksom, Inte göra det, det måste komma någon gång um, Och jag, jag, har, jag har ju Hållit mig från att göra det för det var så jävla länge sedan Den kommer 99 kom börjar gå um, Men den är så jävla bra alltså. Är det mycket korridorscenen När de går upp det Det är mycket, det är mycket så det är, <går> korridorscener liksom. Ja det är mycket ja. korridorscenen Men den, den är så jävla bra alltså. här, Jag är oh. Kan, kan inte du liksom stund, göra som stund, stund. ett exempel? Du var ju så duktig på det när vi eh, var i Japan. <går> vi brukar göra det ibland när vi gick i korridorer. Så brukar vi så här, gå tillsammans väldigt snabbt, snabba och raska uh. steg. Medan vi gav ett ord till så här. Vi, vi låtsas att det var personer höger och vänster. Så här. Markman, Carl, where will you go? En god dag och en hankt namn. Donna, I need a papers on the new report from the Republican Party. Okej. And I need it now. Sure. Ah, okay. uh, yes sir. Dude, where are my 10-word line, line? You got him here, sir? Toby, Toby tell me, give me Don on the phone. Yes, That's sir. And you got a call from your wife. <laughs> <laughs> sir, Drew. Put it through my office. It's so good to see such scenes. I see here that... Våra sponsorer på CD-ON mm. <laughs> <De, laughs> Vi har nämnt dem ganska mycket idag Men man kan köpa Vita huset Säsong 1-7 för 700 spänn Är det värt det, eller? Är det på DVD eller? Ja det är nedsatt med 70% Det kostade 2400 kronor från början Så vi... det är väl ganska bra Ja det är taget Jag, jag köper en direkt faktiskt det här, det här är värt att sponsra så mycket man kan alltså. Det är riktigt jävla bra Ja. Mm, Kör på måste... West Wing. Mm. Ja. ja. När ska du börja kolla Tommy? När jag ska vara då Börjar jag kolla på West Wing Jag, måste ju kunna jag, jag börjar kolla på Supernatural med min flickvän Så jag måste, <laughs> måste ta det Och så tar du lugnt Ligga ja. lågt Jag vet inte när jag får chansen att snita iväg och titta på Westwing. Men jag, jag, jag ska börja titta på det när jag kommer hem till Sverige Så skit tillsammans. ska jag hoppa på min sista innan vi lägger ner här. Jag fortsätter lite på dagens tema som har varit, varit <sklåder> som har handlat lite om vad kan man säga dödssjuka och rop efter hjälp och det är den japanska miniserien som är verklighetsbaserad efter en tjejns dagbok precis som Anne Frank. <sklåder> <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, vad... ah, ja. eh, One Liter of Tears heter den och mm. eh, du har sett den tror jag kanske Jag har sett något avsnitt av den ah, Jag älskar den här serien. den är också väldigt ä, ångestframkallande. Jag tror det är åtta avsnitt ä, är den Då får välja en 15-årig flicka som heter Aya Som lider av en slags nervsjukdom Och man får följa hela den här processen till som, hon blir bara sämre och sämre och sämre tills hon då går bort när hon var 25 år. Hon dokumenterade ju allting. Jag läste boken också via sin, hennes dagbok. Eh, så får du följa det här till eh, åtta avsnitt. Eh, hur hon bara blir sämre och sämre och sen dör. Men ja, sjukt eh, deprimerande. Emilius eh, favoritlåt eh, Sangatsu Kokonoke, är Sangatsu Kokonoka med där också. Vi kanske hör den i bakgrunden om vi har tur. Ja. <laughs> Ja, men den tycker jag verkligen man ska kolla in om man eh, gillar dokumentärserien eh, How to Die in Oregon. Det här är väl nästan samma sak. Ett eh, litet rop på hjälp eh, för att. Min, då, min flickvän tycker det var jättejobbigt <laughs> med den här serien. För eh, hur den här sjukdomen börjar visa sig för henne är att den här bruden Aya att hon börjar kanske tappa lite saker och lite där det, det visar sig väldigt och min har börjat hon är väldigt krumpig när det kommer till honom, de brukar tappa saker hela tiden. Så Varje gång hon tappar någonting så bara kollar jag på henne där, yeah. <laughs> och, liksom, och hon vet liksom, vad det handlar om, så bara kollar på mig, så ser jag ut, och så säger jag tyst där på mig själv, ja, jag dog. Min, min, min flickan har ju börjat skämta om det här på ett väldigt makabert plan. Eh, till exempel när jag, om, jag, om jag gör något dumt, om jag släpper mig, eller om eh, jag, jag hoppar ut i en liten svordum i munnen, då ser jag så här: Baser vet, ser och hör Aya allting. Och så kommer peka på himlen. <laughs> och så ler hon lite makabert, men jag tycker det är så hemskt alltså. Som att Aya går runt i det här rummet där vi bor, eller det här huset, och så ser hon allting som jag gör. <laughs> det är en det är en bra brottare? Ja. Ah, nu kommer hon själv på mig här hör och ser allting. Jag tror det är som ligger och viskar åt henne på honom. Hon Ja, gå henne! Ja, så ni vad Sova på soffan i natt, Tommy? Ja, det är inte första och sista gången. <laughs> För alltid göra nu, efter vi har så kört podcast ja. Men eh, annars så tycker jag Ni som lyssnar, vi vill gärna höra Vad ni tycker och tänker om detta program Så det vore kul också, det är så jävla lätt Jag tycker ni kan göra det, bara gå in på Facebook Tryck eh, Sök upp Tommy Filma, Niklas, Emilio Och tryck på gilla-knappen Så vi har någon koll Typ på ungefär hur många som lyssnar på oss Det vore jättetrevligt om ni gjorde det Och när en håller på så kan vi slänga in några stjärnor också På iTunes Ja, och hur jävla lätt som helst, det kanske Gör. tar eh, Ja, max 10 sekunder och jag, jag lovar, för varje stjärna Och för varje like så åker det Fem spänn till eh, bris Kan jag svära på Det mm. man, Niklas har inget ansvar att lämna <skratt> pengar till Nej, jag lovar Hand du på <skratt> För varje like och för varje stjärna Vi får på iTunes så är det fem spänn Ja Ja, jag yes. köper själv. Det går, det går. <laughs> uh, <hilar> Sen kunde ni följa oss på Twitter. Och Niklas, det har du koll på. Tnepod. <hilar> Tnepod kan du följa oss på. Och, och vår personliga är som in är med, Tommy Undsteg Jansson Niklas är Niklas Lundqvist i ett enda ord. Kv. Och mm -hmm. Emilios Twitter är Mel in Tokyo. Sen har vi en mejl också som är tnepod, tnepod at Då tackar vi för oss och um, ses nästa vecka om Emili och här. Ja, <laughs> in redigeringen. Hej! In i har Ha det bra. Tack för att ni lyssnade.